Allah akan keluarkan daripada setiap kesempitan setiap kesusahan setiap kesedihan Allah akan bagi rezeki daripada tempat yang tidak disangka-sangka ya tuntutan mursalul Allah akan keluarkan daripada setiap kesedihan Allah akan keluar bagi kegembiraan semua manusia seluruh alam seluruh mereka nasiblah mati mereka la ilaha illallah muhammadur rasulullah rasul mati seluruh manusia Allah SWT Allah akan bagi kerjaan Satu orang apabila dia ucap La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Dia ucap Maka Allah bagitahu Hamba ha, aku cakap adalah benar Hak Wahai malaikat Bersaksi lah. Bersaksilah Aku telah maafkan Aku telah maafkan dosa hamba-hamba aku <tip> Kita penuh yakin Bila saja kita orang Islam Dia ucap La ilaha La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bila kita ucap sahaja Lepas kita ucap sahaja Banyak dosa Sebelum kita ucap kalimah Semua dosa tadi Allah maafkan Dan Allah SWT akan gantikan dengan pahala kebaikan Dan penuh yakin Tuan-tuan Muhammad Rasulullah SWT Bila kita ucap kalimah Iman kita akan terus Akan diperbarui Dan Semua jasbah akan hapus daripada diri kita Satu jasbah akan datang daripada diri kita Jasbah ialah saya akan ikut apa yang dikhendaki Allah. Dan saya akan ikut dengan cara tunjuk Nabi SAW. Suruh manusia dia manusia alam. Mereka pun dapat datang pada perkara ni? Kita fikir. Dan dengan fikir ni, Suruh manusia dia suruh dunia. Mereka dapat datang pada perkara ni Dan terus terminta dengan Allah. Mereka terminta dengan Allah. Paling kurang. Uh, Ulamak bagitahu. Tiga ratus Ini uh, Kiraan yang telah dalam Kebanyakan La ilaha illa anta subhanaka inni kutub minal zalimin Tiga ratus Dan <tik> Allah maghfir li wal mu'minin wal mu'minat Tonton mula Allah SWT Dengan Allah SWT Dengan Allah SWT akan jauhkan kekurangan kita Dan penuh yakin Seluruh manusia suruh alam Tonton mula Allah SWT Suruh manusia Bagaimana mereka dapat hidayat. Ambil ala s.a.w. Dengan jalan ambil ala sallam. Jalan sindikin. Jalan orang syuhada. Mereka dapat datang pada jalan ni. Setiap waktu dan keadaan ni fikir kita. Atas perkara ni. Temu cakap. Ay Allah. Berapa banyak ni. Berapa banyak kami perlu usah ya Allah. Ya Allah kami tak buat usah, Kau maafkan kami ya Allah. Bila kita minta maaf. Pasti dan pasti. Allah s.w.t. Akan buat. Paling hati seluruh manusia pada Allah. Penuh yakin atas perkara ni, betul buat perkara ni. Setiap waktu dan keadaan. Tonton-tonton semantara. Di mana saja kita berada. Di mana saja. Walaupun kita di Mekah. Walaupun kita di Jepang. Walaupun di Afrika. Walaupun di Amerika. Di mana saja orang Islam. Ini fikir dia. Apakah fikir orang Islam. Seluruh kajian hanya dalam tangan Allah. Dan Allah akan bagi kajian. Apabila sempurna akan perintah Allah dan cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ni Allah Subhanahu Taala kamu ikejan Allah kamu ikejan dunia dan akhirat setiap waktu dan kadang fikir ni seluruh manusia di seluruh dunia mereka dapat datang pada perkara ni atas ni atas perkara ni istighfar dan penuh yakin daripada bantuan ghaib Allah seluruh manusia di seluruh bantuan ghaib Allah Allah kan paling hati seluruh manusia pada Allah Jemaah di luar masjid Apabila datang ke dalam kampung Musyakala tentang adab masjid Dalam masjid Dengan jaga adab masuk ke dalam masjid Datang masjid dengan adab Dan datang dalam masjid Dan ambil esmayang Dan esmayang dua rakyat Tautul Masjid dan doa dan duduk dalam masyarat Dalam masyarat pertama sekali Sediakan fikir Bentuk fikir Kita bertanggungjawab Atas susun Nabi SAW Perkara ni perlu kita sedari Kita semua adalah orang bertanggungjawab Atas susun Nabi SAW Semua orang dalam kampung ni Anak-anak dia pun Mereka pun bertanggungjawab Atas susun Nabi SAW semua sediakan orang-orang kampung Kumpulkan ke orang dalam kampung dan bagi tuan mereka tanggungjawab ni sediakan mereka bentuk fikir mereka dan tanya pada mereka bagaimana ke tanggungjawab ni dapat disempurnakan setiap orang mereka menganggap mereka sedar bos bertanggungjawab atas nabi sallallahu ni perkara ni itu mesti sedar sangat penting dan masjid hidupkan Amal masjid Cerita tentang kehebatan Allah Cerita tentang iman, tentang akhirat Dan tetapkan waktu Dan sibukkan dalam amalan ni Dan menangis-nangis Minta dengan Allah Minta dengan Allah Berapa banyak Apa yang kamu cakap dengan makhluk Begitu banyak kamu cakap dengan Allah Mana hari dah Satu-satu orang cakap kepada mereka tentang kebesaran Allah, kudrat Allah, rububiat Allah. Bawa mereka ke datang ke dalam masjid. dan masjid cerita tentang tafsir. Dan sediakan tunai untuk keluarga Allah. Tashkil yang paling akhir sekali. Letakkan dia bersama dengan kita dalam masjid. Dan sediakan dia. Kita suruh dia buat amal di hadapan kita. Ha, dan duduk dan ha, fikir apa yang kamu telah dawai pada orang ha, kamu fikir apa yang kamu telah cakap dengan orang adalah ha, hati kamu dan tekst perkara tadi perkara ini adalah hak ini adalah hak ini adalah hak dan apa saja yang kita dawai tadi terfikir perkara tadi masalah hati kita dan menangis minta eh Allah ku terima lagi ya Allah kami untuk usaha ini ya Allah Tahun 1964, mau isu salam, satu tempat, mau tulis surat ni dan bagi pada satu general, mau tahu kalau mau yakin atas kalimah dan semayang, dan tumpuan hanya pada Allah semata lah, tumpuan pada Allah semata lah, dan nombor empat ikramul muslimin, lima ikhlas dengar anawada dawa tabligh yani watan tan ka nafsu buat pengorbanan pertama sekali kalimah la ilaha illallah dalam setiap kehidupan manusia bila dia lalui kehidupan atas kalimah maka dia akan jadi orang yang ada agama us di atas mayang, atas enam perkara pertama sekali la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yang ni La ilaha illallah Yakin Ubah yakin La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Yang ni kalimah Untuk ubah yakin Yang Selain daripada Allah Tanpa Allah Langsung tak boleh buat apa-apa Yakin ni keluar daripada hati Selain daripada Allah Ghairullah Semua tak boleh buat apa-apa Dan Allah Tanpa siapa-siapa, Boleh buat segala-galanya. Yakin ni masuk dalam hati. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ini, Katakan perubahan, Tukar yakin. Yang ini selain daripada Allah, Selain daripada Allah, Semua tak boleh buat apa-apa. Dan Allah, Tanpa siapa-siapa, Tanpa apa-apa, Boleh buat segala-galanya. Yakin ni masuk dalam hati. Untuk latihan atas perkara ni. Telah diberikan semayang. Dalam semayang, usaha atas yakin. Dan yakin dengan atas fazail. Dan usaha atas uh, latihan atas masail. Uh, ya? Usaha atas ikhlas. Usaha atas zikir. Dan berkata mujahadat nafs. Uh, dari kan kebiasaan mujahadat nafs. Dalam semayang. Bila jumpa dengan orang Islam. Uh, latihan atas ikram. Apabila kamu telah usaha Ini semua perkara Kamu telah hidupkan di atas diri kamu Maka Dengan sedikit saja usaha kamu Kamu akan Kamu akan jadi mulia Dan dunia dan akhirat Kamu akan jadi mulia Kamu akan bersinar Enam perkara ini Di luar semayang Perlu pada usaha Dalam semayang Dalam semayang pun perlu buat usaha Uh, usaha di luar Usaha atas kalimat dan semayang Latih atas kalimat dan semayang uh, Dan 24 jam Kehidupan kita Berdasarkan dawat kalimat dan semayang Untuk usaha atas semayang Ada cara-cara dia 24 jam okay, Kehidupan Latih atas dakwat perkara ni Dalam halka ta'lim Halka fazail Halqa Masail dan belajar Masail dan jaga Zikir jumpa orang Islam mana saja kamu ikram ikram mereka tumpas apa-apa benda dalam dunia ni. tanpa apa-apa sebab, tanpa apa-apa sebab dalam dunia ni. yakin asal Muhammad S.A.W dan semayang, Allah SWT akan beri kemenangan, tanpa asbab amalan Nabi S.A.W kalimah Allah akan beri kemenangan, yakin Nabi S.A.W semayang akan dapat akan dapat kemenangan dan semua perkara-perkara yang lain ini telah dibagi tak kegagalan dalamnya. Tanpa asbab, tanpa apa-apa perkara. Yakin terhadap semayang dan kalimah. Allah akan beri kerjaan. Dan semua benda. Tanpa amalan Nabi SAW kegagalan. Latih. Atas kalimah dan semayang. Bawa dalam kehidupan. Bawa jumpa orang-orang khawas, orang-orang awam. Bawa mereka pada perkara ni. Dengan yakin atas kalimah Muhammad SAW dan Semayang Atas niat ni Bentuk 3-4 orang Yang pergi ke orang-orang khawas Dan cakap perkara ni Dan dawak atas perkara ni Di dalam Gash Apabila kamu pergi Gash Kamu punya penangan kamu Tundukkan penangan kamu Dan kamu zikir Bila Mutakalim cakap Kamu berhenti zikir Dan Dengar, dengan niat untuk perkara tadi masukkan dalam hati kamu Bila kamu pergi gaj, kamu punya pandangan kamu, tundukkan pandangan Dan sikir, apabila Mutakalim cakap, kamu berhenti bersikir Dan kamu dengar untuk masukkan perkara ini dalam hati kamu Apabila Mutakalim sudah berhenti cakap, terus mulut sikir balik Bila Mutakalim sudah berhenti cakap, kamu mulut sikir balik Bagi ni bentuk 10 orang dan satu jemaat satu dua orang duduk dalam masjid untuk cakap latihan atas sekali mana sembahyang ni buat gajak dalam masjid dalam gajak pun tundukkan pandangan dan zikrullah zikir apabila mutakallim cakap tutup diam berhenti berzikir banyak orang sedia pada gajak kumpulkan mereka dalam masjid Bawa mereka ke masjid, kumpulkan mereka dalam masjid. Dan dalam masjid cerita dengan tafsir tentang kalimah dan semaya, fahamkan orang yang datang ke masjid. Dan cerita tentang kisah-kisah Nabi -kisah Alis Nabi Sallam, kisah-kisah tentang sahabat-sahabat yang berkait dengan semaya tentang ibadat. Orang-orang yang keluar mereka perlu jaga. Mereka kena dengar dengan terwajar. Supaya dalam iman dan yakin dapat peningkatan. Dan orang, orang lain. Dengan penuh yakin. Sediakan. Untuk keluar 4 bulan 40 hari. Dengan penuh azam. Sediakan orang untuk keluar 4 bulan 40 hari. Begitu banyak kita memfahamkan. Begitu banyak memfahamkan. Sehingga kan wujudnya tersikil. Kalau ada orang bagi bagi tau uzur maka kita cerita pada dia kita jauhkan demi uzurnya dengan kisah ambil alasan tosalam dan semua amalan ni niat dia ialah untuk masukkan yakin kat dalam hati anda faham hmm. saya mau bagi tahu tuan-tuan satu perkara kita kita buat gas dulu dua orang dua tiga orang dua orang ke teduh dalam masjid kalau ramai orang dua orang zikir Yang lain duduk majlis orang yang buat gash hasrat selalu bagi tahu bila kamu ter ucap la ilaha illallah muhammadur rasulullah kita takkan ikut nafsu-nafsu nafsu kita kita akan lalu ke depan berdasarkan apa yang hendak ke Allah dan macam-macam lagi kita akan tahu apa yang dia kendaki Allah Hancari Nabi Bagaimana kan? apa nafsu kita dapat keluar Kehidupan kita pada datang pada kehidupan Nabi SAW Sempurnakan kendaki Allah Untuk ini perlu pada usaha Untuk usaha ini Di masjid ada perkara sedang dicakap Datanglah masjid Kamu pergi ke kedai, ke rumah Di masanya Bersana kamu datang ke masjid Kamu bagitahu Allah telah mudahkan kita Allah telah muliakan kita Kita yang pergi ke masjid Dan setiap langkah kita Allah akan maafkan dosa kita Allah akan tinggikan darjat kita Dan Allah akan tulis kebaikan untuk kita Dan dalam perjalanan kita senang pergi ke masjid pun Kita cakap dengan dia Orang yang sedia tunai datang ke masjid Dan tentang takkan fazil Bagitahu pada dia kamu datang ke masjid. Allah sudah lihat kamu. Jasban untuk semua kata-kata cari kerjaan Allah. Dan masjid di luar masjid kita sediakan dua orang. Istiqbal. Bagai tahu. Dia akan jumpa dengan begitu gembira. Tengok, wah, wah, wah, wa. datanglah. Selamat datang, selamat datang. Surah Semayang. Dudukkan dalam halqa, Duduk dalam halqa. Kalau tak semayang Duduk sementara Cakap dengan dia Berkata Allah telah baik kita Satu maksud yang begitu besar sekali Selepas mati kehidupan asal Kehidupan dunia ni bukan kehidupan yang asal Saya dan tuan-tuan Allah SWT Terjadikan kita umat Nabi SAW Membawa seluruh manusia pada perkara ni ini kerja saya dan tuan-tuan Kalau tak lagi, saya Sediakan dia Curuh dia buat uh, air uh, uduk Dan kita tengok uh, uh, Uduk yang dia ambil tadi Betul ataupun salah Kalau berlaku kekurangan dalam uduk dia Kita tak bagi dia terus Ini kamu salah ni, ini salah, ini salah Tetapi Dalam hati bagitahu pada dia kita akan semayang Allah akan maafkan dosa kita Tetapi sebelum semayang kita punya hujud kita betul dengan cara Nabi SAW kita berhudud maka semayang kita akan sempurna untuk ini kita perlu tahu cara semayang kita cara Nabi SAW sediakan kita Maksem timbulkan shock, ha? Ha, tengok musuh <coughs> sehingga kan dalam hati dia datang, satu fikir untuk dia pun belajar musuh. <coughs> Selepas melayang ha, duduk dalam majlis dalam halqa orang yang datang apa yang mereka orang yang datang apa yang mereka cakap? Aku saya bukan cakap tentang saya. Ini moleh Yusuf sop dan terhantar. Lebih baik. Kerku zari moleh istisan terhantar. Apa yang mereka buat? Ambilah santu salam telah dihantar yang akhir sekali Allah Subhanahu taala telah hantar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayuh tonton moleh Allah Subhanahu dan sahabat radhiyallahu ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah letakkan sahabat di atas susah ni. Cerita tentang kebatatan Allah. Akan dapat manfaat daripada Allah dengan sempurnakan perintah Allah Allah akan bagi sahabat radhiyallahu tanjain bahawa kalimah ini dan mereka telah tersebar dan telah timbulkan casban di dalam hati-hati manusia dan mereka telah terima kesusahan. Mereka telah tinggalkan diri keluarga mereka, negara mereka. Hari ini, kalau kita pun dengan cara Nabi SAW kita buat usaha. Maka Allah Subhanahu SWT, seperti mana agama pada zaman dulu telah hidup. Hari ini pun Allah akan hidupkan agama tadi. Dan dengan kesusahan, kita cerita tentang kesusahan sahabat, kesusahan Nabi SAW. Selepas semayang, insyaAllah, perkara ini akan dibayangkan dengan penuh tafsir. Tonton mulai Allah SWT. Maksud semua itu ada Sebenarnya kita tiga kerja kita buat serantak. Pertama sekali kita bagi tau maksud. Nombor dua kita cerita tentang khususan sahabat. Nombor tiga bayan enam enam sifat dari kita usuli. Bagi tau. Sebelum semayang bagi tau maksud. Sebelum semayang bagi tau maksud. Allah Taala hantar Nabi Sabar Mereka telah jadikan kerja ni sebagai kerja mereka Dan kerja ni Kalau kita buat dengan cara yang sama Dengan jasplah yang sama Maka Allah SWT akan Sebarkan agama seluruh dunia Allah akan sebarkan agama ke seluruh dunia Cakap perkara ni Selagi mana Kita Kita buat usaha dengan cara Nabi SAW dan kita ikut cari Nabi SAW. Maka Allah SWT akan turunkan rahmat. Allah SWT akan turunkan rahmat keberkatan. Tetapi selama mana kita tinggalkan kehidupan Nabi SAW. Kita telah dijauhkan daripada rahmat keberkatan. Hari ini pun. Kalau kita, kita buat usaha dengan cari Nabi SAW. Maka Allah SWT akan hidupkan kesulatan agama. Dan Allah SWT akan turunkan rahmat. Allah SWT berkat. Berkat yang sama. Rahmat yang sama. Kata mana sama nabi turun hari ni pun akan turun cerita tentang usaha usni selepas tu baru cerita tentang enam sifat saya pergi ke ni samutin saya sebagai tu orang madrasah orang mahassar mereka datang sini monili asam ter bagi atau mereka orang miskin mereka pun keluar dari sana. Tetak <coughs> ini bukan asas kita. Betul asas kita adalah kita minta, kita buat amal, kita minta dengan Allah. Duit bukan asas kita dalam usaha ni. <coughs> Kita pergi ke Bopal. Aisyap bagi kita. pergi ke Bopal. Selepas majelis, orang yang tanda pada Amerika, ber Turki, mereka jumpa dengan Hazrat. Aisyap bagi kita pada aku. Apa yang saya cakap betul tak? Aisyap bagi kita. Panggil maulana Ubi tulah musibah sernacih mera semua orang panggil apa apa yang kamu inginkan aisyah bazot kau inginkan saja lah kita sedang mengajak manusia pada pada Allah dalam perkara ni tak mu cakap ambian santulan ngajak manusia pada Allah kaum apa yang mereka telah cakap kita cakap perkara ni dengan usaha yang dibuatkan oleh Nabi Al-Sultan Allah telah hidupkan agama dan hari ini kalau kita buat usaha yang sama yang tujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka Allah SWT akan sebarkan agama ke seluruh dunia macam mana zaman dahulu Allah telah hidupkan agama selepas tu baru cerita tentang enam sifat eh <coughs> betul Mau isu sah perbincangan baik apa yang kamu cakaplah benar. Kami pun suka dengan apa yang kamu cakap. Mula upidulah, maji merap, muncir bersih. Mereka pun ada pada waktu itu. Cakap perkara. Lepas maghrib mula malanya... nak upidulah de bayan. Lepas sama mula ini mula sensa bayan. Wala ni nam lepas main syah lepas main syat makan Wan Abdul Allah saya bayan baru tiga tiga sifat saya bayan Dan Allah Subhanahuwataala beri kita usul nabi sallallahu kita buat usaha dengan cara Nabi SAW. Dengan ini, seperti mana Allah telah hidupkan agama. Hari ini pun Allah akan hidupkan agama. Di antara kita, setiap orang. Kita bertanggungjawab atas usaha Nabi SAW. Kita buat usaha. Kita doa dengan Allah. Rahmat, berkat. Hari ini pun Allah SWT akan beri. pertama pada zaman Nabi SAW. Ini perkara yang begitu terang, begitu mudah. Tuan-tuan semua yang datang ke sini. Yang pertama sekali, orang-orang Islam. Hari ini orang Islam, mereka lalui kehidupan mereka. Mereka tak anggap mereka bertanggungjawab atas -ja, Nabi SAW. Saya tak teka siapa-siapa. Dia meminta maaf dengan Allah. Menangis. Eh Allah, setiap orang yang lah. Semua orang Islam bertanggungjawab atas -ja, Nabi SAW yang lah. Zaman Nabi SAW. Siapa sahaja yang ucap kalimah. Maka dia terus sifarkan kalimah. Ucap kalimah saja. Begitu jatuhan tuan semata lah. Ah, dofi, ah, dosi, semata sahabat. Kita tanya, ada buku argibari pun, dia pun terbagi dua wa. Siapa saja terima Islam? Maka dia terus sebarkan kalimah. Saya Saudara tonton kita semua. Tonton mudah-mudahan. Itu ucap kalimah saja. Zaman dahulu, Nabi Alaihissalam, kami takkan ikut apa hawa nafsu kami. Apa yang Allah ingin itu yang kami akan buat. Macam mana ka akan tahu apa yang dikendaki Allah? Dengan cara tunjuk oleh Nabi Sallallahu Bagaimana seorang dapat datang pada apa yang dikendaki oleh Allah untuk ni usaha. Dalam usaha yang tercakap perkara ni. Allah Dalam masjid pun cakap perkara ni. Dalam perjalanan pun cakap perkara ni. Apa yang dikehendaki oleh Allah, Allah telah bagi tahu. Dan dalam masjid perkara ni, apa yang cakap. Dalam perjalanan pun cakap perkara ni. Semayang Buat halka Dalam halka apa Selepas mayang Dan masih mereka buat halka Dalam halka tadi apa mereka cakap Setiap zaman Allah Azman telah, telah hantar Nabi Dan Nabi telah datang Nabi telah terima kesusahan apa pengorbanan yang Nabi telah buat. Dan eh, sahabat telah buat pengorbanan. Bagaimana sahabat telah buat usaha? Bagaimana sahabat telah buat pengorbanan? Hari ini, kalau kita buat usaha dengan cara sahabat, Allah SWT akan hidupkan agama di seluruh dunia. Dan Allah SWT akan tinggikan umat ini. Ini usaha yang perlu kita buat. Kita ucap kalimah. Allah akan tulis kebaikan. Allah akan maafkan dosa. Berapa banyak orang yang duduk sini. Kita ucap kalimah sahaja. Maka Allah telah maafkan semua dosa kita. Kita kita takkan ikut awal nafsu kita. Kita jangan ikut kita hati kandak. Dengan cara Nabi SAW. Kita sempurnakan kandak Allah Kita ikut apa yang dia kandaki oleh Allah Beberapa banyak kita bergerak Bawa perkara ni Begitu banyak Allah akan masuk ke perkara ni dalam hati kita Ada faham? Faham ha. Ada orang ada. Bergerak. Orang-orang mewat Mereka Orang-orang mewat Ruhi Zemin Ruhi Zemin panggil Suruh dunia ini pun mereka tak pandai sebut. Dan panggil Rui Rui. Rui Rui tu nama dia kapas. <laughs> ya. Itu pun mereka tak tahu nak sebut. Tahun 1935. So, huh. Tahun uh, bulan Mei. Bulan Mei 35. Tahun 38. Tahun 38. Di Bhopal <laughs> Tiga cuma Telah dibentuk Satu Jalan kaki Karachi Satu pergi ke Peshawar Dan satu pergi ke Bhopal uh, Bombay Tiga cuma Satu cuma Peshawar Miyaji Abdullah Amirnya Dia yang paling besar jumaat Jalan kaki Keraci dan Miyaji Abdul Rahman Jibak, Amir, sahabat. Jemaah pergi ke Bombay. Amir? Uh, hmm. Dye, Amir Bombay. Mihaji, uh. kami lupa. Amir, Jemaah uh. pergi ke Bombay. Bombay. Jemaah ya? pergi ke Bombay. Jemaah pergi ke Meh satu ialah kamu jalan, kamu dua dua waktu suna, kamu jalan suna perjalanan kamu dengan suna, mana yesus sama dengan cakap pada bila jemaah ini dikeluarkan satu ialah kamu keluar sebelum subuh, pada semayan subuh kamu datang dalam perjalanan dan kamu perjalanan zuhur dan asar asma kamu dalam dalam perjalanan. Mie abg Mie abg jambulah macam mana? Mereka pakai kapek shower. Di depan ambalin. Blue tiana, daler indar, ambasar. Di depan ambasar, Mona sana ula, orang orang ambasar dia ger mukallin. Juma jumpa kan dia, Depom menangis. Ah, Mula na sana Allah, menangis. Dia gar dia duduk dia merasa. Betul, juma Depom menangis. Depan de situ datang de ke Lahore. Depan de masjid datang de ke Lahore. Depan de Lahore, dia kuciran de bola. Depan kuciran de bola, dia kuciran. De de Rawalpindi. Depan de Rawalpindi, dia de ke Peshawar. Dalam dua bulan setengah mereka sampai ke Peshawar Daripada Nizamuddin Jalan kaki Lepas tu bentuk jemaah pergi ke Calcutta Lepas mereka-mereka mereka balik daripada Persyawar Mereka sediakan mereka lagi Jemaah tu juga Daripada Delhi pergi ke Calcutta Sembilan ratus kilometer mejema mejadi abdulah jadi amir apa saja mejadi abdulah cakap apa yang ada dalam kamu letak di bawah cadar dan dibawa sada ni dia hantar dekat katak kat Malaysia ya dan sada tadi lipat disimpan. dan simpan dalam perjalanan mereka semayang ada dan mereka dua dan mereka to bera apa saja anak dalam sada tadi mereka belanjakan maka tuntut melas sada sebelum meratap ada orang telah curi untuk jumaat main duit-duit jumaat mi Abdullah tadi ada orang telah bagi tahu ame ame sempat memari dah bagi to pergi doa pergi doa nak Allah Allah akan bantu kita doa singa-singa Allah akan bantu kita <coughs> Muratabat bila sampai Muratabat Telah sampai satu kawasan Bila sampai ke sana Mereka pergi Mereka tu sampai Sampai kat dalam hutan tadi ada satu orang Satu orang pegawai polis datang. Datanglah datang rumah Untuk makan Yaitu Allah telah sediakan makanan untuk mereka Tuan-tuan mula -tuan, Allah SWT Suru Juma mereka jalan ke pergi sampai ke Kolkata. <komendas> bela baru bela Peshawar, pe baru pergi ke Kolkata. Miazia Abdullah. Dengki ya? Satu <tiner> Juma Miazia Abdullah pergi ke Bombay. Hmm. Bayi to kerja ni. orang Orang yang tak sekolah, Or orang yang tidak ada pendidikan. Mereka pun cerita uh, Serikat-serikat uh, yang penting-penting Setiap orang yang Islam Sediakan mereka untuk jadikan kerja Nabi Sebab kerja mereka Ada faham? Faham, faham Ini adalah kerja kita Di mana saja tuan-tuan pergi Siapa saja ucap kalimah saja Ucap kalimah saja Kita telah masuk Kerja kita jadi tanggung jawab kita Sedia kan orang lain, tu sebarkan kali mana? Ini ialah kerja kita. Cepat bagi tahu. Usai di luar, ialah tawa terus kali bereskan. Keluarkan waktu tu bagi dawa kalibat dan sebahagia. Dan 24 jam latihan atas ni Dalam hal ke talim. Ta muzakara fazail. Dan belajar masail. Dan jaga zikir. Faham tuan-tuan? Dan jumpa orang, orang Islam. Dan ikram mereka. Tanpa semua benda dunia. Yang yakin amalan Nabi SAW. Dan semayang. Allah akan bagi kerjaan Segala kerjaan Dan semua benda Allah telah bagi Kegagalan Tanpa Cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Tonton mulai Allah SWT Bila Pakistan di Bina Kami bentuk jemaah pedal Daripada Petoki Pergi ke Chuniya Daripada Chuniya Pergi ke Kangampur Daripada Kangampur Pergi Malkor Daripada Malkor Pergi mal mal Multan daripada Multan Asif Bela Tempat mana Muhammad bin Qasim dan mutawalli datang? Di sana kami telah hantar cuma satu juma kami bentuk cuma present daripada laki marbat bagi ke sampai ke Multan dua jong ini kami kumpulkan dan daripada, telah dihantar ke Karachi dia sampai ke Karachi. Demi Amir dia. Miaji Adil. Dia tu langsung tak sekolah. Tak ada pelajaran orang. <laughs> Demi Mamur dia siapa? Satu ada BA, ada MA. Profesor, semua orang yang pelajaran tinggi dan Amir Miaji Adil orang langsung tak pernah pergi sekolah pun. Eh? pergi ke Keraci. Miaji Adil. Adil. Hari Jumaat. Hari satu hari hari Jumaat. Satu Jumaat Pak Luari keluar. Saya me Saya jumpa dengan orang Bai Bashir bagi tahu saya duduk. Moksi, moksi. Haji Sapai, Bai Bashir bagi tahu duduk. Haji <tos> Sapai tanya kenapa kamu tak bagi saya ta bergerak? Haji Sapai tu saya fikir saya mu jadi kan semua orang Pakistan fikir mereka satu. Ini saya bermaksud. <tos> Ni Haji Abdullah, Haji Abdul Rahman, Haji Abdul Ghafur. Mereka sumo, Mereka semua dan, dan Haji Hadil pun bersama juga Saya beritahu semua dapat datang pada jasban Baik cakap Ada satu orang Bayi kerama tu lah orang Lahor Bayi Abdul Latif kami panggil dia Cakap perkara ini juga Masyarat Bila masyarat Maka semayan dua rekat Sebelum masyarat semayan dua rekat semayan dua rekat Selepas tu jadi kan miahjib itulah Amir sah <coughs> Umur dia. Itu umur paling banyak, jadi paling tua miahjib itu ramad. Miahjib itulah dia jadi Amir. Jadi dia Amir. Amir <coughs> bateri bagaimana? Miahjib itulah betul. Itu Aziz Sab. Cakap lagi sekali apa yang kamu nak cakap? Dalam percakapan tadi? Jemaah berpatut ke dunia Antara jemaah tadi Sampai ke Multan Dan satu jemaah dibentuk daripada Laki Merbat Bila sampai ke Multan Dan kumpulkan mereka di Multan Dan kumpulkan mereka di sana Dan uh, Hantar mereka pergi ke Karachi Dan Nusra jemaah tadi Orang-orang lahok Orang-orang Tishabar pun dan orang-orang bernuh. Kenapa dua-dua jemaah tadi mereka dah combine. Dan semua orang-orang lahar, orang-orang tishawar pun datang nusul jemaah tu. Ni telah diputus dalam masyarakat. Dan doa. Daripada laki marwad, siapa akan keluarkan jemaah? Bayi Bashir telah diputus. Ini keputusan nusrat. Satu jemaah. Sediakan orang lahir. Dan hantar mereka pergi ke Peshawar. Untuk nusrat jemaah. Jemaah laki marwad. ...sediakan orang pishawar supaya hantar mereka sampai ke Multan. Dan semua jalan jalan kaki. Dan mereka pun mula doa. Mereka doa bila waktu azan subuh. Bagaimana kita dengar ini, seluruh kerja di Pakistan telah jadi kerja istimewa. Satu malam saja fikir, seluruh Pakistan mereka kerja telah jadi istimewa. Lepas itu, kami sampai ke Karachi. Kami sediakan orang di sana. Untuk jalan kaki pergi ke Karachi. Di Keraci. Amir. Miazi Ajan sebagai Amir. Mushtaq, Gulam Mustafa. Orang lain pun ada di dalam Jemaah tu. Semua. Mereka Barukai pelajaran. Wadah tu ulama pun tah ni. Orang belanja sikit tapi dia ambil adil. Langsung tak ada pelajaran dia orang. Tak ada baca. Tak ada baca. Baik kita kerja ni kita kena letak. Kerja ni kita kena letak simple. Kerja yang senang nak kerja tonton datang pada kampung tonton. Pada setiap kampung keluar boleh keluarkan jemaah. Setiap orang anggap tanggungjawab. Tanggungjawab di saya atau seluruh alam. Tonton melasma taala ni Nizamuddin. Salam bayan. Sebelum tu, Bayan di kalau kata ada seseorang mula naik dia tak bersama gang kita macam cilak. tu baru dia sedih dikelok-kelok empat puluh hari. Imam yang berasa satu orang mufti, dia pun boleh kuar paplari. Dalam 40 paplari mereka cakap perkara ni. Mereka pergi ke Kolkata. Kami pergi ke Kolkata bayangkan enam sifat. Pertama sekali perkara enam sifat. Lima perkara ni bawa lima sifat mereka. Ha, lima perkara tadi, lima lima sifat yang nombor enam tu dapat lima ni, keluar je Allah SWT sebarkan lima ni mi haji Abdullah bagi amir lain semua Pak hari ni kita tak tahu macam mana nak bawa jemaah untuk keluar ni untuk bawa jemaah keluar Tidak tak perlu kita dah kita belajar kita, kita Dia tidak ada berkaitan dengan pelajaran kita Setiap masjid kita Bentuk Jumaat Ini adalah kerja kita Kerja setiap orang Islam Tuan-tuan berapa yang duduk di sini Tuan-tuan mulai semantar Suruh alam mereka Kita mau ikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW Suruh kejayaan Hanya dalam tangan Allah SWT Dan Ancari Nabi SAW Dan ancari Nabi SAW <coughs> Kita sempurna kan Apa yang dikharaki oleh Allah Allah akan bagi kita di dunia dan akhirat. Dalam perkara ini. Membawa perkara ini bergerak. Dan sediakan orang lain untuk bergerak. Pirna atau pirana. pirana. Gerak dan sediakan orang lain untuk bergerak. mana saja tuan-tuan pergi. Di mana saja pergi. Setiap waktu dan keadaan. Menganggap tuan-tuan telah dihantar untuk surat alam. Hmm. Dan doa pada Allah s.w.t Saya ingat uh, Orang yang Ruhi zamin Jadi seluruh dunia ni pun mereka tak pandai sebut Mereka cakap Ruhi zamin Ruhi zamin dia terjemah dia kapas Dan itu pun, lafaz tu pun mereka tak pandai nak cakap Mereka bawa agama keluar ke Allah Berapa banyak orang buat usaha Begitu banyak Allah akan buat usaha Setiap orang Islam Mereka bertanggungjawab Untuk sebarkan kalimah Allah Dan Berapa banyak satu orang buat usaha begitu banyak dia akan dapat bahagian dalam usaha yang telah dibuat olehnya. Setiap orang Islam itu memahamkan mereka. Ini adalah tanggungjawab kamu. Suruh alam. Nenisa muthin. Saya pagi saya pergi. Laja. Ok tu malam saya tidur. Saya mula ni mana Elias sampai tu lagi. Mana Elias tanya. Mana kamu mau pergi? Mau pergi, ofis? Tak, tak. pergi ofis, kamu pergi ke office. Kata saya pergi office. Kamu pergi tu dengan niat mau pergi daw. Dan saya pergi sana. Baiklah. Saya masih tak pemegitau. Saya pergi sana. Saya akan pergi office. Eh. Bila ada waktu saya akan buat public. tak mereka tak, kamu pergi dengan niat untuk buat tablik Bila ada waktu, baru kamu buat kerja kamu Dan Haji Sab pun jalan kaki pada Nizamuddin Sampai ke Deligate Dan di sebelah kanan Ada satu jalan pergi ke Jumna Jumna Jumna pergi ke Lalu Kad Sampai Matka House, satu tempat Pukul 10 tetap Haji Sab pun duduk dalam dia office. dia Seluruh perjalanan Dan niat Nak pergi untuk temlik Dan perjalanan siapa saja dia jumpa Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa Macam mana saya, pun, saya pun Cerita enam sifat berada Dan saya cakap Untuk kerja ni Hari ni ada gas di uh, Mohalla pulang-pulang <tuk tangan> uh, Sana saya bagi dawah. Ini uh, kerja yang saya buat <tuk tangan> Saya berdiri Saya tak pandai nak bayar pun <tuk tangan> Apa yang saya dengar daripada Mohan Ilyas Itu yang saya bagi tau kat dalam masjid Lepas Bila semayah asa saya pergi semayam dengan madrasah madania tu cuma mufti betul sebelah kan lepas semayam saya keluar bersana the delicate saya jumpa ke sana Sampai ke Kerur Park. Karur Park satu madrasah. Madrasah as -sumiyah. Masjid warna Mira. Di sana ada Mufti Atikur Rahman. Semayan di sana. Dan saya jalan kaki. Dan malam 10-11. Dan sampai ke Nizamuddin. Ini hari-hari kebiasaan. di Malam 10-11 malam. Sampai Nizamuddin. Dengar bayang subuh. Beritahu Dulu Mula-mula tak ada bayang subuh Lepas tu baru datang Bayang subuh Duduk dalam basit Dalam basit Uh, Maulana, dia dengarkan surat uh, Surat ni datang, surat ni datang Lepas tu mohonah tanya uh, Macam mana nak Mohonah tanya dengan semua macam-macam yang ada Pada waktu subuh And Jawab, apa jawab nak Balas uh, Orang ada apa yang dia faham, dia pun beritahu Orang, orang Lama mereka bagi sur Untuk buat apa, untuk buat apa. Saya tak tahu apa-apa Saya pun duduk diam Saya pun dengar apa yang mereka cakap Mereka tahu semua kerja Zaman orang ni lias Umum Tanya kepada semua orang Tapi masa tanya Dengan semua orang Apa yang perlu kita jawab dengan surat ni Ada faham Dulu tak ada banyak subuh Lepas memang kumpul mereka dengarkan surat yang datang. Jadi lepas baca surat mon ini Hasan akan tanya. Dan apa, apa surat nak jawab apa dengan orang yang datang ni apa yang perlu dijawab? Tanya dengan semua orang. Ya, siapa yang dijumpa orang ni bagi tahu hari ni pulang masjid ada gas. Boleh datang masjid tadi. Begitu ya tuan-tuan dan Setiap orang Islam mesti mereka to bagi dah cerita tentang enam sifat Bila, bagaimana regash apa gilap apa gilap situ regash ini siang malam kita buat ni dulu apa manusia menganggap kita ...pertanggungjawab untuk sebarkan kalimah ke suruh mereka. Ini adalah kerja kita. Sediakan orang lain untuk sebarkan kalimah. Ini adalah kerja kita. Mana ada gash, sediakan orang pergi masjid tu untuk gash. Mendengar mengenai Yesus Saat menemui buku Tanpa apa pun Benda dunia ni Yakin pada Nabi SAW Semayang Nabi SAW Seluruh kejayaan Ini yang telah dibagitahu Dan setiap benda Telah dibagitahu kegagalan dan Amalan Nabi SAW Dengan semayang Latihan atas perkara ni Dengan niat ni Tiga empat orang jemaat Dibentuk Dan pergi ke tempat orang, -orang kawas Dan cerita tentang perkara ni Dan berawakan perkara ni Waktu waktu khas Tundukkan pandangan Dan sikir Kada Allah Diulang balik Dengar Apa yang Muta Kalim cakap untuk bawa dalam diri sini Bila Muta Kalim cakap Berhenti zikir Satu dua orang Digarkan dalam masjid Untuk cerita tentang kalimat dan semayang Dan bahki buat Umum Iqash Dalam Umum Iqash pun tundukkan pandangan Dengar apa yang Muta cakap Dengan niat Untuk amal termasukkan dalam hati dan sediakan orang semua datang ke dalam masjid, duduk dalam halakar. Dan cerita tentang kalimah nasm yang dengan terfikir, dengan dengan cara istimai. Dan cerita tentang wakil abiyah Islam. Dan cerita tentang ibadat orang orang yang kluasan Allah dengan dengan penuh tawajud. Supaya yakin ni datang dalam dalam diri apa peningkatan Dan orang lain dengan penuh yakin Sediakan mereka Untuk 40-40 hari Begitu banyak kita fahamkan Sehingga kan Begitu banyak kita memfahamkan Sehingga kan datangnya wujudnya tersikil Allah, Ada orang yang bagi Bagitahu uzur Maka bagitahu pada mereka ha? Patahkan uzur mereka Dengan kisah bi Alayhi S.A.W dengan ni, yakin akan masuk dalam hati. Berapa banyak kamu belanjakan diri masa kamu untuk jawat dan semayang ni, kalimat dan semayang, maka begitu banyak Allah akan masukkan kepentingan diri dalam hati kamu. Beritahu jawat, ialah untuk semua orang. Semua orang perlu pada dakwah. Sedangkan orang yang bagi dakwah, orang yang bagi dakwah, terkesan dengan dakwah dia. Orang yang telah didakwai, mereka semua akan datang pada Islam. Maka kalau dah kalau dia terus bagi dakwah, maka demi kesan dia, hati demi hati yakin dia akan terus meningkat. Melalui perhatian dakwah ini Oleh kerana tinggalkan kerja ini Bagi itu, Pintu orang-orang kafir datang pada Islam Telah telah berhenti Ini berhenti kerusakan berlaku Bila kerja dakwah diberhentikan Orang-orang kafir datang ke Islam Ini sudah tertutup Orang-orang Islam yang buat amal Mereka telah tinggalkan amal mereka Dan kerusakan yang paling besar sekali telah buka pintu-pintu orang Islam mereka jadi murtad. Nasbab umat tinggalkan kerja ni. Sedangkan dawah ialah telah diberi untuk bawa orang kafir datang pada Islam. Begitu juga dawah ini telah diberi kepada orang bawa orang Islam pada iman dan amal. Mereka tahu hari ini ke-8 selali salah paham madawah ni untuk orang kafir untuk bawa mereka kepada Islam tak nah, bukan setakat itu saja tapi dawah anda satu surat satu bentuk dan dawah ialah bawa orang Islam pada iman dan amal Bani Israil telah beri tadi bagi dawah pada talimah pada semayang dapatkan kejayaan dunia dan akhirat untuk dapatkan kejayaan dunia dan akhirat Dawah dia ada, dia punya khasar dia Kelebihan dia Ialah untuk dapatkan kekuatan dan yakin Dengan bagi, bagi dawah Pakai dia dapat dihasilkan Dengan usaha ni Salah. Mintaanya um, bila boleh dawa pada orang kafir atau dawa ni untuk orang kafir. Um, orang orang kafir bila kita boleh dawa mereka, bila mereka memegang kerajaan mereka, mereka memihak kita, langsung terakhirlah mati kita. Dan yakin kita hanya dengan amalan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang buat segala-galanya. Bila sampai yakin ni, barulah beritah tentang dawa pada orang kafir. Sebelum tu tak boleh nak cerita tentang memberi dawa pada orang kafir. Okay, saya cakap tentang kalimah Sekarang cerita tentang semayang Dalam setiap kehidupan Apa yang diberitahu Tuhan Nabi SAW selam. Ini dia katakan agama Dalam setiap kehidupan Bentuk kehidupan Kehidupan dengan cara Nabi SAW Dia katakan agama Terlalu kehidupan dengan kalimah Yakin kalimah Dengan cara yang betul Dengan tumpuan yang betul Dengan jasbah yang betul untuk lajadat perkara ini Untuk datangkan kelibatan Kebolehan ini Untuk ini semayang telah diberi Berapa banyak Berapa banyak perkara yang jauh Daripada dua semayang Latihan perkara itu masukkan mati Dan dengan begitu juga Latihan atas semayang Usu atas Yakin atas kalimah Yani semayan dengan yakin Maksudnya Dengan bertentang Dengan apa asbab yang dengan dengan ni tak akan dapat terbiak Dan yakin Dengan semayang Allah akan buat segala-galanya Dengan semua asbab Dengan ni Allah tak akan terbiak Tetapi Allah akan terbiak dengan kita ikut perintah Allah Dengan ni Dengan perintah Allah lah Halat Keadaan akan lebih baik dan akan jadi rosak. Amalan. Buat dengan cara yang tunjuk Nabi SAW. Maka Allah akan bagi kasihan. kalaulah Amalan saya. Dengan cara yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Maka Allah SWT akan bagi kasihan. Saya punya rukun. Saya punya sujud. Saya punya aytidal. Saya punya baca Quran yang saya baca. tasbih saya. Tangan, kaki saya. Saya punya sujud saya Saya punya tangan saya Tepat letak tangan saya Dengan cara Nabi SAW Bila saya ikut cara Nabi SAW Maka Allah SWT Dengan doa saya Allah SWT Akan betulkan keadaan sekitar saya Kalau lah Aman saya Dengan cara Nabi SAW Maka Allah SWT akan bagi kerjaan Saya punya rukun saya Sujud saya Dulu antara dua sujud Zikir, uh, tasbih Dan semua perkara Kalau telah buat Dengan cara tunjuk Nabi SAW Maka Allah SWT akan reda Dengan doa saja. Allah SWT akan betulkan semua Sekitar Kadaan kita Atas kalimah Yakin atas kalimah ni Datang pada semayang Untuk latih atas perkara ni Latih dan semayang. Yakin atas Kalimani dan latih atas semayang. Datangkan yakin pada semayang dan latih atas semayang. Begitu juga. Yaitu setiap waktu dan keadaan dengan shock atas pasail dan jaga masail. Dan kesmayan dan perkara ni dan tumpuan hanya pada Allah latih atas tumpuan pada Allah dan setiap amalan buat semata-mata kerana Allah ikhlas. Aku beli ni semua untuk buat amal dengan semua ni setiap bidang kedepan. Allah s.w.t. akan bagi kekuatan untuk berjalan dengan kalimah. Dan dengan asas kalimah akan dapat kerjaan. Untuk ini usaha tersedia atas amal. Ini adalah cara untuk selesai jauh daripada setiap musibah Dan dapat kerjaan hanya dengan melalui penantaran amal. Cara untuk selamat daripada musibah Khususan hanya hanyalah amal. Dalam Quran, penuh kisah-kisah Dalam amal Dengan tertib Ibadat yang paling tinggi sekali Alhamdulillah Rabbil Alamin Iyaka nabudu Iyaka nasta'in Nasta'in Dengan melalui perantaraan Hidayat Tanah perintah Bantuan Allah Dalam ibadat Antihatan ada banyak-banyak ibadat Bukan setiap waktu ada Atau semayang adalah satu ibadat Yang sekarang pun ada Sekarang Yang berkaitan dengan masail pada waktu ni Dan Setiap waktu Masail Allah SWT beri Hakikat terhadapkan Hakikat semayang usah tersukaan dua perkara tersebut beta nombor tiga fasail masail tumpuan pada Allah usaha ketiga ialah ilmu di atas atas asas yakni atas kalimah manusia akan tahu mana satu buruk mana satu kebaikan di atas dasar kalimah manusia akan tahu mana satu buruk buruk mana satu baik untuk ini manusia kena tahu dengan amalan Tahu apa amalan Di atas-atas kalimah Manusia Dia akan tahu faedah Untuk ni Di atas kalimah seperti mana Dengan asbab dia yakin Masalah akan selesai Bagi itu dia perlu yakin Dengan perantahan amal Allah akan selesaikan segala masalah Untuk ni Nabi S.W.T telah bagi tahu banyak amalan yang berkaitan dengan semaian faida dunia dan akhirat Nabi S.A.W telah bagi tahu. Kalaulah ilmu faza'il tadi kita untuk belajar perkara ini kita telah buat usaha maka semayang, amal semaian kita dengan faza'il masail akan datang dalam hati. Untuk ini duduk dalam Al-Qaq Fazil Dengan Tawajuh Apa saja yang kamu dengar Dan yakin dan Dengar dengan penuh yakin Untuk ini Duduk dalam Al-Qaq Fazil Dan apa saja yang telah dibaca Dengar dengan Tawajoh Selain daripada itu Dalam perserangan Fikir Dan apa yang kamu telah baca Dengar dengan Tawajoh Fikir apa yang kamu telah cakap Dengan ini perkataan tadi akan mati kamu Dan perkataan tadi akan dapat diingati Iaitu banyak kamu yakin Dengan ikhlas Dengan ikhlas Dengan yakin Terhadap amal-amal ini -amal Sehingga kan kamu nampak seluruh kerjaan hanya dalam semayang. Banyak kamu yakin pada amalan ni. Banyak kamu yakin pada fazan ni. Begitu banyak hakikat semayang yang akan datang dalam diri kamu. Ini semua Quran dan hadis. Ini telah dibagitahu dalam faidah. Tentang amal di dalam Quran dan hadis. Ini bila akan berlaku. Bila semayang tadi Dibuat dengan cara yang tujuh Nabi SAW Eh Allah Lihatlah Semayang Apa perkara semayang yang perlu kita cakap Baca Belajar Semayang Selain daripada ni Kita fikir Suruh Quran dan Hadis. Apa faedah yang telah dibagi tahu. Allah kami bagi. Bila. Semayang kita. Dengan cara yang tunjuk Nabi lagi. S.A.W. Semayang. Apa yang. Perlu bahas dan semayang. Belajar perkara tadi. Dengan penuh tumpuan. Dan perkara nombor empat. Tumpuan pada Allah. Yang ini zikir. Bagaimana mana semayang, dia pada segi zahir, mahu pada kebetulan. Begitu juga ibadat datang pada kebetulan, ini perlu pada tumpuan yang betul. Seperti mana semayang, dia minta semua zahir yang betul. Begitu juga zikir, dia nak kebetulan batin dalaman. Kalaulah buat amal dengan tiada tawajjuh tidak tiada tumpuan pada Allah maka maka apa yang faedah yang terbagi oleh Quran dan Hadis faedah tadi takkan dapat kalaulah buat amal demi tawajjuh dia demi tumpuan dia terlintas pada dunia maka apa saja janji yang Quran Hadis bagi tahu eh, janji tadi takkan sempurna kalau Walaupun pun antu gula hmm. ah zikir dengan tumpuan pada Allah Cara yang paling senang sekali Apa saja yang kamu baca dalam semayang Dengan tumpuan pada Allah Latih atas perkara ini Di luar semayang yang mana Seperti mana Dalam semayang Kamu baca Quran Kamu istighfar Kamu baca selawat Dan seluruh semayang Penuh dengan semayang dengan amalan tetapkan waktu kamu sebut dan bila kamu dalam perkara ini maksudnya ialah bagaimana dapatkan tumpuan pada Allah dalam hati kamu tetapkan waktu dan sebut untuk perkara ini maksud untuk dapatkan tumpuan pada Allah dan berapa banyak berapa banyak kita buat amalan ni dengan jazbah Atas syah Fazail yang Allah akan bagi Dan tumpuan hanya pada Allah Tumpuan pada Allah Pada Allah akan datang Dan semayang bila kita diluas main sikir Dan yakin Dan apa sahaja anugerah yang Allah akan bagi Semayang bila akan dapat Bila tumpuan kita dengan betul Mua Yesus sahabat beritahu Satu Jumaat bulan Jumaat So Al-Fatihah, baca Nabi Semayang. Bila kamu satu-satunya baca, Mohon Isus Sab tanya. Kamu baca talim tak? Mohon tanya dia. tanya dia. Kamu baca? Kamu ada baca Fadilat Semayang tak? Tak baca? Bila kamu Semayang, kamu Allah, bapa, kamu takbir, adakah kamu... Tumpuan kamu pergi pada fazil itu ataupun tidak. Dia cakap tak pergi. Cakap, kamu belum buat, kamu belum baca ta'lim lagi. Kalau kamu surat baca ta'lim, kamu surat baca fazilat. Kamu, Allah wakil kamu sebut saja. Eh? Tumpuan kamu terus pergi pada fazilat lagi. Allah maafkan kami. Allah maafkan kita semua. Sebelum datang ke semayang, kita perlu duduk. Nari kita lari-lari terus pergi masjid terus semayang ha, Menduduk dulu Dan memikir, dan, dan semayang apa amal yang perlu saya buat Saya akan berdiri Saya akan rukuk Saya akan sujud dan Berdiri Dengan cara yang tunjukkan Nabi SAW Berdiri tadi apa yang Allah akan bagi Rukuk Apa yang akan berlaku Sujud apa yang Allah akan bagi Duduk antara dua sujud apa yang Allah akan bagi berdiri kita dengan cara Nabi sallallahu alaihi baru Allah akan bagi dengan fadhilat dengan cara Nabi sallallahu alaihi Allah akan bagi fadhilah dengan cara Nabi sallallahu alaihi rukuk kita dengan cara Nabi sallallahu alaihi kita rukuk kita sujud baru akan diberi fadhilat kita macam mana kamu nak buat mona Yusuf siapa mona isu sam tre betau Semayang pasti mana orang alim. Saya pun tanya apa orang alim semaya mana? Ia <tuh> ya ini dalam semayang setiap rukun dan apa yang, yang apa ka yang dikehendaki Apa cara tunjukkan besar sana? Mau tahu setiap rukun yang tunaikan. ni apa dia meh hukum Allah. Ha, semayang berdiri meh fardu ha, dan jasbah yang betul semata-mata kerajaan Allah. Cara yang betul Dengan berdiri ni ya, ap, Kiam saya berdiri dengan semayang Apa dia punya rukun Fardu ke apakah Bila kamu berdiri kamu tahu Saya berdiri ni sebab apa Dia adalah fardu Semayang kamu dengan cari Nabi SAW Dan tumpuan pada Allah Latih di atas perkara ni saya berdiri di hadapan Allah. Saya berdiri di hadapan Allah. Tuan-tuan, berapa banyak, banyak yang datang ke sini? Sebelum semayang, kita perlu duduk, tunggu semayang. Kita datang pun sekarang, one time, cukup time. Ha? Datang kita turun. Nari-nari turun datang, kita turun. Nari kita punya karangnya. Nah imam pun tak duduk dulu, Dia demi makmum tak duduk. Sekarang zaman tu kita mau tahu rukun yang kita tunaikan tadi, ni fardu ke, ni sunat ke, ni apa ke mau tahu? Semayang. Baik duduk. Oh, oh. Apa sih mau bagi tahu, tuan mana biasa pernah masuk lagi dalam demi bilik ni. Saya pun berdiri. Saya duduk di luar bilik. Surah mula azan. Mohonillah, saya beritahu. Sekarang surah azan. Apa ayat-ayat yang bertentang kefarduan semayang dan hadis yang bagi beritahu tentang kefarduan semayang kita mau zahirkan pengaitan ini. Dalam hati kita. Kita. Kita, kita masalah kita. Tadi kita tak zahirkan dalam kita hati kita. Kita punya tumpuan tak pergi pada. Ayat tadi. Dengar azan saja. Kita terus tumpuan kita. Pada. Ayat dan hadis Yang Memfardukan semayang Dan semayang tadi Apa yang lakam bagi Kita perlu Tumpuan kita pada perkara tadi Di raibin dan Azan Kita sibuk cakap-cakap Dengar azan dengan tawajuh Jangan cakap Jangan sembang-sembang Wanita-wanita -sembang, Setiap huruf Akan dapat Seratus ribu Kebaikan Dan laki Akan dapat Dua ratus ribu Juta atau ribu? Allah Dabal Azan, eh? Azan Dua juta kan? Untuk lelaki Bukan dua ribu Dua juta, satu juta Laki dua juta Dua juta ha. Perempuan satu juta laki double Satu. 1 bilion 80 double kalau lu baba tu ha? tumpuan kita tumpuan ha sen nomor saya ya sulah Ya Rasulullah Baca Surah Fatiha 10 kali baca Ikhlas Kulullah Bahad Satu Istana Mereka Al-Mashurka Nabi S.A.S.T.A.M. Mele Nabi S.A.S.T.A.M. bagi tuha Fazilat Azan tadi Untuk wanita Azaz Umar yang tanya apa itu laki atau lakia akan dapat double <tuk> tapi kita dalam ravin kita siasiakan perkara ni kita tak dengar azan dengan tawajuh banyak azan di tempat kita dengar azan dengan tawajuh setiap huruf <tuk <tuk <tuk dapat darjah Dua juta. Tapi kita langsung tak beri tumpuan pada perkara ini. Oleh kerana itu. dalam semayang kita tumpuan lari. Pergi sini sana. Namazan pun tak ada bagi tumpuan. Dalam. Dalam lepas azan. Ada lima sunnah. Satu dengar azan. Satu selawat baca doa doa selepas azan <laughs> Allahumma rabbahatudua lepas tu baca kalimah syahadah kita langsung tak ada beri tumpuan pada perkara ni apa lepas tu baca rabbi rabbi isla madinah ummuhammadin sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni. selepas tu Raditu billahi rabbi wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bi sallallahu alaihi wasallam nabiyya Lepas tu baru baca doa apa sahaja doa yang kamu minta. Pada waktu azan, kita dengar, bila dengar baru lah kita boleh buat perkara ni. Orang yang ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan dapat pahala. Tawajo Dengan tawajo Dengan azan Setiap huruf Akan dapat Dua juta kebaikan Laki Perempuan Wanita Satu juta Beberapa banyak kita sia-siakan. Allah maafkan kita semua. Saya minta tonton semua. Bila azan. Kita dengar dengan tawajjuh. Bila dengar azan sahaja. Ayat yang bertentang. Orang ulama-ulama. Mereka bila dengar azan. Ayat-ayat bertentang kefarduan semayang. Hadis yang bertentang kefarduan. Terus nampak ayat tadi. Hadis tadi. Zahirkan. Terus istihar. Ayat tadi. Dengan ayat ni lah semayang telah difardukan. Dengan hadis ni semayang difardukan. Bila ambil ayat semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu kumau air tak mulut. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu air dalam hidung. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Cuci muka. Bacu, bismillahirrahmanirrahim. Baca cuci basuh tangan. Bacu, bismillahirrahmanirrahim. Masa sapu air pala dan cuci kaki. Ah, Kita boleh. imam boleh mas mai tanya, adakah ini ni adalah fatwa ada fatwa ataupun tak dalam ni? Adakah ini adalah mustahab. Setiap rukun solum qanaqifatul la tul dalam kitab apa? Mustahab. perkara yang dia haruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19 huruf. Ada 19 malaikat yang jaga api neraka. Bila satu dia ucap. Bismillahirrahmanirrahim. Maka. Dia selamat daripada azab api neraka. Baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Dia selamat daripada azab api neraka. Satu perkara yang begitu besar sekali Dan setiap huruf Allah SWT akan gantikan Empat ribu dosa dimaafkan Empat ribu darjah ditinggikan Empat ribu kebaikan ditulis Seperti mana? Yang sembilan belas huruf Tujuh puluh enam ribu dosa maaf Tujuh puluh enam ribu darjah ditinggikan Tujuh puluh enam ribu kebaikan ditulis 70006 darjat tertinggi kan. Dengan setiap kali baca bismillah rahman. Tontonan yang keluar jalan Allah sembintang. Bila tontonan keluar jalan Allah. Uh, tuan -tuan, uh, setiap kebaikan akan digandakan dengan 49 juta. 400 490 juta. Tujuh ribu dikalikan dengan 49, 490 juta empat ingatlah sembilan puluh juta. Sederingatlah berapa? <laughs> Sederingat. Sederi hmm. berapa? Tujuh ribu kali minus dengan empat plus sembilan kali kali kali. Hmm. <laughs> Itu istighfar Ya Allah <laughs> Dalam setiap amal Bagaimana kami perlu buat amal tadi Kami tak buat Ya Allah Kau maafkan ya Allah Ya Allah Bagi kami taufik untuk buat amal ya Allah hmm. hmm. Bagi cakap Allah Akbar. Kita niat. Zahirkan niat kita. Se niat ni. se takbir ni untuk siapa? Saya takbir tadi semata tu untuk cari kerjaan Allah. Se baca Alhamdulillah. ni pun tentu kerjaan Allah. Saya berdiri kerana kerana kerjaan Allah. Jasbah yang betul. Saya sujud kerana Allah. Setiap sebelum setiap rukun. Kita istizhar niat. Mau isi sahaja bayi tua setiap rukun kamu fikirkan saya tunaikan ni fardu kah wajib kah ini sunnah kah ni istiqamah apa yang akan dapat fikir bayangkan apa apa fala yang akan bagi dan jasbah matematik kerajaan Allah dan dengan kefiat Allah sana lihat saya Allah sana lihat saya Pak tu pada sekarang kita mustaq Mulakan Allah sentang lihat saya, Allah sentang tengok saya. Saya tahu tu pun ni susah ni nak buat. Kata pada sekarang kamu mula. Allah sentang lihat saya, Allah sentang tengok saya. Setiap juzuk, setiap bahagian-bahagian نسمa. Kamu tahu ni fardu ke ni sunat ke ni mustaq ke semua kamu tahu. Dan apa yang Allah akan bagi? Fikir tanpa kata. Ini semua akan dapat. Bila kita buat. Anjana Tunjuk Nabi SAW. Sahih dan tuan-tuan. Kita semua. Kita. Tanpa kita istizar Tanpa apa? Akhir. Time. Final time kita datang. Kita berdiri dan sumayang. Lari-lari datang tu. Entah kalau semayan kamu terbetul, semayan dan semayan kamu semua kamu masalah kamu akan selesai. Semayan lepas pintu mana kamu nak masuk syurga kamu masuk syurga. Ada faham? Siapa masuk? Kau sampai. Kau sampai. Unta itu sudah. Berdatang masjid Masuk dalam masjid saja, Masuk dalam masjid sahaja, dalam masjid sahaja. Dia, Orang disuruh duduk bersama dengan Allah so, Duduk bersama dengan Allah Dan datang dalam masjid saja. Dia dah duduk bersama dengan Allah Dan Mula dia jadi tetamu Allah Berapa kali datang ke masjid Dia akan jadi tetamu Allah dia akan jadi tetap, dia akan jadi tetamu Allah. Setiap kali datang ke masjid, <coughs> saya selalu doa. Ya Allah, saya kami Tetamu kau ya Allah. Imam Malik, rahmatullahi, demi anak murid dia Imam Syafir, rahmatullahi. Imam Syafir, rahmatullahi dia jadi tetamu. Sebelum makan, Imam Malik. Imam Malik dia pun bagi tahu dia punya kulit dia untuk masak. Dalam makanan tadi dia tambah lagi satu menu lah. Bila suatu waktu makan. Makanan banyak. Imam Malik tanya. Eh, eh, ni pandai dia orang yang kerja tadi. Dekat ni makanan ni suruh lebih satu makan. Dia cakap ni... Mem, kamu punya tetamu Dia yang minta ni tadi Imam Malik R.A Dia telah Dia telah Dia telah bebaskan Dia cakap aku telah bebaskan kau Kenapa? Kamu telah Tunaikan permintaan aku Yang tetamu aku Kita datang ke masjid saja Kita tetamu Allah Datang masjid Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim baca doa ni datang dalam masjid. niat itikaf saya itikaf masjid ni berapa kali datang ke masjid ni niat itikaf dan baca bismillah tu wassalam ala saya bagi tuan nawasri Presiden. baca sallallahu alaihi wasallam Nawashrifum bacha sallallahu alaihi wasallam. Malaikat sudah sampai Nabi sallallahu Ya Rasulullah, Nawashrif anak pada fulan dia telah selawat dan salam pada kamu. Daripada Madinah Munawwarah sampai ke sini. Daripada tempat Nabi sallallahu Sampai sini. Banyak banyak pokok, banyak batu semua sekali akan berselawat ke atas surah yang selawat ke atas Nabi sallallahu <coughs> Sekali kamu berselamat Dua kali kamu baca Ta'lub kamu akan terus rapat pada Nabi SAW Hati kita terus akan Bertarik pada Nabi SAW Pada Allah pada Nabi SAW Dengan cinta pada Nabi SAW Kita semayang Selamat kepada Nabi S.A.W. Datang ke masjid saja. Kita telah jadi tetamu Allah. Ya e Allah, kami telah jadi tetamu kau, ya Allah. Ya e Allah, kau sebarkanlah agama ke seluruh dunia, ya Allah. Ya e Allah, apa kekurangan dalam kezanan kau, ya Allah. Tidak ada kekurangan, ya Allah. Moulana Rai Puri Rahimtu Laali. Assalamualaikum. Mereka, mereka duduk di Nizamuddin di belakang bilik. Lepas itu baru mereka datang ke masjid. Saya saya sama dengan Maulana Rai Puri. Satu hari. Sebelum Maulana Rai Puri datang ke masjid, saya suruh, saya suruh sampai masjid. Syekhul Uladist tanya, hazal sampai ke belum? Makeup belum. Selagi mana monader puri tak datang masjid dia tak dirikan sembahyang. Syekhul Uladist. Dia tak dirikan sembahyang. Bila monader puri datang baru dia dirikan sembahyang. Sekarang kenapa? Baik tu dalam semua jemaah. Jemaah dalam semua jemaah orang yang mana sembahyang dia paling tinggi sekali? Pahlah semua Majmat tadi akan dapat pahala Pada mana orang yang Semayang tadi tinggi tadi Allah saja yang tahu Semayang siapa yang tinggi Tapi dengan Orang yang mana semayang dia paling tinggi sekali Pahala Allah beri pada dia Semua orang akan dapat pahala yang sama Kita Allah maafkan kita Kita kita tengok jam Kita tengok jam Kita tak tengok Dalam semayang kita ada tak orang yang mana semayang dia paling tinggi. Dengan keberkatan dia semua orang semayang kita akan dapat pahala macam tu. Kita tak tengok benda ni. <tuh> Bukana nombor dua. Allah tahu ikhlas. Selain <tuh> pendalam. Kan? Bersiaga <tuh> Bersi umum. Muala dia duduk dengan orang-orang awam. Ini kebiasaan. Al ikhlas Allah saja yang tahu. Mau nak bayar? Semayang kamu, kamu semayang sendiri, tak boleh semayang, tak boleh, tak boleh sampai tahap semayang berjemaah. Semayang dengan orang orang awam. Saya minta tolong, tonton semua. Sebelum semayang, kita datang ke masjid, kita duduk. Fikir. Dalam semayang, apa yang perlu terbaca, apa yang perlu terbuat. Dalam amalan, apa yang Allah akan beri. Mau usaha menterat beritahu? Fikir. Apa yang kita akan dapat. Bila akan dapat, bila terbuat dengan cara tunjuk Nabi SAW. Bila terfikir perkara ni. Dengan cara Nabi SAW. Kita buat. Dan zikir. Duduk, fikir apa yang nak buat asma Dan zikir. Mari tahu manusia. Sebelum semayang. Apa benda yang manusia dia buat. Dia sibuk dengan perkara apa. Maka tumpuan tu yang akan datang di semayang. Kalau sikhir maka demi tumpuan akan pada Allah kerja apa saja. Kalau kita sebelum semayang buat apa kesalih kerja maka tu tumpuan yang akan datang semayang. Kalau kita sebelum semayang buat kerja lain maka roof semayang akan keluar. Apa banyak manfaat semayang terlepas bagai tahu. Maka manfaat tadi kita tak akan dapat. Kalau tumpuan kita tak betul lah semayang. Dan saya minta tonton semua. Setiap tempatmu Perkalanmu temuk-temuk jaga Sebelum semayang duduk Kita ambil semayang Bila ambil semayang Kita baca bismillahirrahmanirrahim First kali, Kita selamat daripada Azab api neraka kita perlu sedar. Dan kita sedang keluar dengan Allah. Setiap amalan akan diganakan 490 juta. <Sess> Miyaji Jisa, dan Murni Hasan Khan. Jumpa Mufti Syafiq Isa. Kamu telah datang ke sini. Ada orang tanya fatwa. Orang orang tabli bagitu tujuh ratus ribu tujuh ratus ribu mana ni? Mau na asan sap? Bagitu lah miskat syarif ada tulis ni. Mufti sap ambil miskat syarif tengok satu rupiah belanjakan akan dapat tujuh ratus ribu pula. Lah miskat syarif ada tulis dan. Semayang Puasa Zikir Pahala dia 700 ribu Dilipat gandakan 490 Juta Mufti sahab pun Dia taruh wala, Dia pun terus diam Terus duduk Mufti syafi sahab. Jadi Mona, Mona Hassan sab, bebagai tau, atau Hassan lisan tigi, lebih bebai, di depannya Hassan lekari. Ini orang yang belajar mereka tau la, Hassan, Hassan lisan tigi, jadi, yani, sendiri yang benda tadi tu bagus. Hassan lekari kalau tengok benda tadi tu benda tu tak bagus. Tapi oleh kerana bundle light betul-betul jadi bagus. Jadi muftisat dia terima kasih pada Maulana Hasan Sah. Antan-antan laasmanta ana satu ialah azan. Dengar dengan tawajjuh dan membayangkan apa pahala yang akan bagi. Asbab banyak as-sunat-sunat kedah azan tanya ulama dan kita amalkan perkara tadi. Nabi kata Siapa yang ziarah orang alim Seperti mana dia telah ziarah aku Orang yang salam dengan orang alim Seperti mana dia telah Musafah dia telah salam dengan aku Orang yang duduk bersama orang alim Seperti mana dia telah duduk bersama dengan aku Di akhirat nanti Aku akan dudukkan dia bersama dengan aku Allahu Akbar Orang yang, salam dengan orang alim. Lebih bagus pada ibadat satu ratus tahun. Satu tahun. Orang yang, sukakan satu orang alim. Allah akan hidupkan satu malaikat. Malaikat tadi sampai kiamat. Akan istighfar untuk dia. Anda faham ke Tera? Faham. Faham. Allah kasih faham. Alhamdulillah. Berapa banyak ulama. Kita punya tumpang langsung tak pergi pada perkara ni. Mohonai <coughs> san sab. Baca hati sahabat. Tengok dia saja sudah so dapat pahala. Orang yang siara alim. Ada siaran Nabi SAW. <coughs> Cuba tuan-tuan bayangkan Datang ke masjid saya Baca Bismillahirrahmanirrahim Salawat dan salam Daripada tempat tu Sampai Madinah menambah Malaikat terus akan sampai Ya Rasulullah Fulani bini Fulan <coughs> Dia telah salawat dan salam ke atas kamu Daripada Madinah Munafora Sampai tempat dia baca tadi Ya Allah <coughs> Nabi SAW Beritahu Satu orang yang mana Berselawat ke atas aku Bila selawat tadi keluar Pada mulutnya, Maka tidak ada Medan yang tertinggal Tidak ada batu yang tertinggal Tidak ada pasir yang tertinggal Tidak ada debu yang tertinggal, debu yang tertinggal. Bila ter Selawat tadi. Dan dia berselawat ke atas orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Dia telah berselawat ke atas Nabi SAW. Yang telah dipilih. Yang telah dikasihi oleh Allah. Maka semua benda tadi akan doa rahmat ke atas orang yang berselawat ke atas Nabi SAW. Semua akan doa kerahmatan ke atas dia. Dengan selawat tadi. Satu burung akan dicipta Burung tadi ada 70 ribu kepak Dan setiap kepak ada 70 ribu sayap Dan setiap sayap ada 70 ribu kepala Dan setiap kepala ada 70 ribu muka Dan setiap, setiap muka ada 70 ribu lidah, mulut Setiap mulut ada 70 ribu lidah Daripada setiap 70 ribu lidah tadi Dia akan zikir dengan 70 ribu bahasa Dan semua akan sahabat Nabi Dan pahala akan beri pada orang yang sahabat pada Nabi SAW tulis, ya? tulis tulis tulis hmm. muka pula, eh? Sekali baca salawat. Orang berkali-kali baca Tuba tuan-tuan sendiri kira lah Setiap kali sahabat Nabi SAW Maka Ta'luq ta akan terus rapat dengan Nabi SAW. Kita neri tak ada rasakan perkara ni. Ta'luq kita sebab rapat dengan Nabi SAW ataupun belum. Kita tak hiraukan perkara ni. <coughs> Saya bagi Tok. Mohon Naji Mirsang. Bila kamu semayang subuh. Semayang subuh saja. Kamu telah datang dalam. Perlindungan Allah SWT. Tanggungjawab Allah SWT. Satu pekarim itu besar sekali. Cakap Assalamualaikum. Cakap Assalamualaikum Sallim. Surah hampir pada Allah, hampir pada Nabi SAW. Ucap Assalamualaikum Sallam. Surah hampir pada Allah, hampir pada Nabi SAW. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sepuluh kebaikan saya dapat. Orang cakap rahmatullah dapat dua puluh. Wabarakatuh, tiga puluh kebaikan dapat. Allah. Orang cakap assalamualaikum. Cakas, assalamualaikum saja. Maka Allah sematalah ambil tanggung jawab atasnya. Maka Allah terlambat tanggung jawab. Dia, keluarga dia. Allah SWT akan penuhkan keberkatan dengan rahmat Allah. Ini baru cakap Assalamualaikum. Beritahu Assalamualaikum. Sebelum lepaskan tangan, Allah SWT ampunkan semua dosa. Bila saja tiba di latam masjid. Orang datang jumpa saya. Sebaik to pergi ke masjid. Datang ke masjid saja. Kamu telah jadi tetamu Allah, Tuhan Nabi Sallallahu Kamu telah duduk bersama dengan Allah. Tuan-tuan mulai Allah Sementara Tiga sifat saya telah bagi tuan Sekandar Kalimah Semayang Ilmu Zikir Bukan nama empat ikram muslimin Boleh baca buku balik Kenal Tak ikramul muslimin. Itu muslimin Hidupkan suasana Ustaz kalimah dan semayang dan sampai pada hakikat dia Dan usaha. Semua orang datang. Dari. Di mana saja. Kamu mau buat. Pada hakikat kalimat dan semayah. Sediakan orang lain datang pada perkara ini. Nemat Allah SWT. Dengan penentang semayah. Dapat buka pintu khazanah Allah SWT. Tetapi. Khazanah ni Pintu khazanah ni Bila akan terbuka. Bila. Bila bila insan daripada orang Islam daripada ambil faedah daripada manusia sampaikan faedah pada mereka daripada nak ambil faedah bagi faedah pada orang Islam ini uh, pintu khazanah Allah bila akan dapat bila kita buat usaha bila kita pintu hidayat akan dapat bila daripada nak ambil faedah daripada orang Islam daripada manusia kita bagi faedah pada orang Kalim dengan perantaran kalimah dan semayang, jadi orang yang ambil faida terus pada saat Allah melalui perantaran usul kalimah dan semayang, orang ambil faida terus pada Allah. Ada bapa banyak cara orang Islam ataupun bukan Islam, semua sekali adalah sama buat kebaikan Islam ataupun bukan Islam, semua adalah berapa, semua adalah sama. <tuh> Bukan mahu ambil faidah pada siapa-siapa. Bukan mahu ambil faidah pada siapa-siapa. Bagi faidah pada semua orang. Allah pelihara semua makhluk. Allah yang terbiah semua makhluk. Kebaikan. Mahukan kebaikan. Untuk semua orang. Penterbiah ialah Allah SWT. Allah yang telah cipta semua makhluk. Alam ni. Tercipta ni. Semua sekali telah dicipta oleh Allah Allah yang memelihara Allah Allah yang tarbiah segala-galanya Allah yang buat segala-galanya Allah yang pentarbiah Tetapi Untuk Untuk bagi Sampaikan faedah pada semua orang sekali Pertama sekali Usul di atas orang Islam Kita punya harta bandar kita Tempat belanja uh, uh, Diri harta masa kita Bukan dengan keluarga kita Bukan dengan saudara-saudara kita Tapi diri harta masa kita Kita belanjakan Pada orang-orang Islam Untuk bagi faidah pada orang Islam Amal yang mana akan beri faidah pada orang Islam Belanjakan harta tadi Untuk perkara ini. Itu boleh Dengar Tawajung Walaupun walaupun amalan orang tadi rosak kita tunaikan demi hak dia. Kasih sayang pada kanak-kanak, hormati orang tua, muliakan orang alim dan jaga hak ketamiah, hak ketamiah jiran-jiran, orang yatim. bantu mereka. Jangan kita bantu kaum kita. Kita hanya berdasarkan perkawal, berdasarkan bahasa, berdasarkan warna kulit. Tapi orang yang mana tak sampai pada hakikat ni, tak dapat pada hakikat ni, maka dunia dan akhirat dia akan akan diberikan. Di dunia dan akhirat Rahmat Allah akan turun pada dia Seperti mana hujan Orang-orang bukan Islam Kita memahamlah dengan orang bukan Islam Dengan insaf Cara yang betul Walaupun dengan orang kafir orang Bersama dengan orang Islam Kalau orang orang bukan Islam mereka disalimi orang Islam mereka langgar perintah Allah bantu orang kafir And di mana saya harta dengan benda orang orang Islam bantuan bila kita boleh bantu dia bila beliau dan sempurnakan perintah Allah pada waktu ini Orang, orang Islam dia langgar perintah Allah. Uh, bertentang dengan itu. Bantu orang kafir. Uh, jangan tengok. Kaum kita jangan tengok bahasa perkoman. Eh, tengok apakah perintah Allah. Walaupun orang yang. Menzalimi tadi. Orang yang mana orang kaum kita. Orang bahasa kita. Jangan, jangan bantu mereka. Bantu orang yang disalimi. Orang yang. Uh, tak cempurnakan hukum kita. Kita jangan minta dia untuk tunaikan hak kita. Tapi kita tunaikan hak orang. Kita tunaikan hak mereka. Kita tunaikan hak mereka. Tunai Dan maafkan orang. Kalau sesama lain kita telah belajar sabar. Dan kita telah belajar untuk kan tunaikan hak kawan-kawan. Maka Allah Swt ta dengan tangan kita kasih sayang, kasih sayang Allah akan sebarkan suruh dunia dan di akhirat nanti Allah Swt akan bagi kita kenikmatannya, insya Allah. Lihat karim nomor empat, karim nombor lima, ikhlas niat, kasih nigit, ikhlas adalah. Jadi <tuh> untuk syarat untuk uh, amalan diterima oleh Allah, ikhlas adalah syarat untuk amalan kita diterima oleh Allah. Yani untuk ni perlu buat usaha begitu banyak sekali. Tapi banyak mana? Usaha atas kalimat dan semayang. Mereka melalui perbualan dawah, melalui talim, melalui masail faza'il, melalui jikir. Begitu banyak hanya. Dengan jasban tercari kerizaan Allah Dan apa saja Fawaid, faidah matan. Perkara ni bila akan dapat Bila kita yakin Dalam lingkungan dia Dan ikhlas cara yang betul kita buat matu-matu kerana redaan Allah yakin ikhlas pertama sekali syaitan melalui perantasan amal akan rosakkan amal dia tak akan sebukkan diri kita dengan amal dia akan tunjukkan pada kita dia akan tunjukkan kita kejehan dalam harta benda pertama sekali syaitan akan nusuk kerana ini <coughs> secara umum syaitan dia tak akan nampak kita. Dia, dia tak bagi kita buat amal. Dia akan tunjukkan bosnya dalam harta benda akan dapat kejian. Dia akan sibukkan kita dalam harta benda. Tapi kalau. Satu orang terlepas daripada usaha syaitan. Dia buat usaha ni. Dia buat usaha ni. Maka syaitan akan. Akan usah Untuk pesongkan dia. Untuk pesongkan dia. Maka. Orang yang telah selamat. godaan syaitan. Maka dia akan rurut dan kenikmatan. Akan dapat bantuan Allah. Untuk ni. Dalam usaha ni. Daripada permulaan. Ini kita mengusaha. Kita perlu usaha. Beberapa -be -be banyak. Dan berapa bentuk ni. Kita buat usaha ni. Melalui penteraan dawa. Melalui penteraan zikir. Penteraan talim. Untuk dapatkan ikhlas. Kita anggap ni sebagai satu kerja berterusan kita. Maksud kita. Hanya ialah Bukan mendapatkan dunia Bukan untuk mendapatkan kerudukan Tapi hanya Allah SWT Jadi keizuan Allah Inilah maksud aku ha? Mujahadan nafsu Perkara nombor enam Mujahadan nafsu Satu ialah Surat mujahadan ialah Kita korbankan Korbankan Kita punya tekazah dunia kita Surat mujahadah ialah Kita buat tertib Nizamul laukat Bila datang tekazah kita korbankan Cuma Nabi SAW Belanjakan Diri harta masa Bila itu belanjakan diri harta masa Dan letakkan diri kita Di atas perkara ni. Atas kalimat dan semayang Dalam kehidupan Tertib ke depan kita Kita letakkan kalimat dan semayang Usul atas kalimat dan semayang Setiap hari Buat amalan masjid Dan usul atas kalimat dan semayang Setiap hari Dalam majlis iman amal Imanan amal Setiap hari Dengan kalimat, da'wah kalimat Nismayang, Majlis Siman. Bila buat ni, muzakarah tentang Fasail, muzakarah tentang Masail. Belajar dan mengajar. Orang-orang Islam. Dan kibat orang, -orang, orang makhluk Allah. Kalau tak boleh buat ni, setiap hari untuk amalan masjid, keluarkan waktu. Uh, paling kurang dua jam setengah. Baiklah Masyid. Baiklah tu juga uh, buat tertib. Dan untuk usaha tersekalibat dan semayang. Untuk hidupkan kali usaha tersekalibat dan semayang. Huh? Setiap minggu. Uh, mingguan, uh, tertib mingguan. Uh, buat uh, tertib. Uh, setiap uh, minggu buat dua gash. Satu dalam mahala kita. Satu di dua, mahala yang lain. Dan usaha. bagaimana dengan tertib usaha ni. Kalimah, hakikat kalimah dan semayang Datang dalam diri kita Dan dalam diri seluruh manusia Dan suasana ni dihidupkan Dalam kerja ni Untuk buat tertib Untuk kerja ni Untuk datang pada tertib Sediakan orang dalam makami Dalam hal halka kita Usaha atas perkara ni Manusia, bentuk fikir mereka Untuk jadikan kerja ni Untuk ni Buat usaha baru ni Untuk datangkan ke kerja ni Pada tertib Sediakan orang kat laman kami kita Laman mahala kita Usaha atas perkara Sediakan orang Bentuk fikir Untuk buat usaha ni Dan Untuk bentuk usul makami Bagi da'wah Dengan target dan da'wah tadi Bentuk jemaah tunai Dan keluar Dan sedia Hentak keluar Dan bentuk fikir Dan bagi tau usul untuk keluar jalan Allah Dan orang yang tak sedia keluar Sediakan mereka untuk buat usul makami di tempat. Asal ialah Kita sediakan orang untuk keluar jalan Allah dalam baru lah sediakan untuk buat usaha kami Dan jemaah yang datang, nusrah mereka, sediakan mereka untuk nusrah jemaah yang datang. Dan jemaah yang luar yang datang, sediakan untuk nusrah mereka. Begitu juga untuk buat usaha. Dari segi tertib-tertib untuk tiga hari setiap bulan. Bentuk jumaat tiga hari. Dan hantar jumaat tadi. Bagi Tuhan tinggal Bila tertib ni telah dibentuk Tertib tahunan Bila Allah bagi Taufiq Setiap tahun bagi 4 bulan Setiap tahun bagi 4 bulan Keluar Jalan Allah SWT 8 bulan bagi dalam kota Kalau setiap tahun tak boleh bagi 4 bulan dan, uh, setiap tahun bagi 40 hari Kalau tak boleh uh, dan, dan, 6 bulan, 6 bulan sekali 40 hari Kalau tak boleh juga Setiap tahun bagi 40 hari Dan untuk belajar ni uh, Paling kurang sekali Keluar 4 bulan uh, Belajar dengan tabajo Bagaimana kau buat kerja ni dan, dan dengan kesibukan kamu Kamu buat kerja ni dan semua usaha ni. Dengan mujahadah. Bila akan dapat. Bila akan dapat. Bila semua benda. Kita telah tutupkan waktu. Semua usaha ni. Mujahadah. Bila akan dapat, bila berlaku mujahadah. Bila kita buat timetable. Talim setiap hari. Tasbihat. Nawafil. Gash mingguan. Uh, bulan tiga tiga hari setiap bulan 40 uh, hari setiap tahun 4 bulan T buat time table bila uh, waktu yang kita telah tetapkan uh, datang kita kereta perniagaan kita datang masalah keluarga datang masalah lain usur yang datang kita sediakan diri kita uh, apa perkara yang kita telah tetapkan tadi kita sibukkan untuk perkara itu, jangan tengok takazan yang datang dengan perkara apa yang kamu telah tetapkan Banyak masalah yang datang tadi Pada waktu ni Dengan niat azam irada Sibukkan dengan amalan apa yang kamu telah niatkan Jangan tengok Asbab apa masalah yang datang Dalam umum Jangan ada bagi perbezaan Antara khususi dan umum Dan umum dalam usaha yang alam ni. Jangan tunjuk. Jangan bezakan. Umum dan khusus. Usaha ni. Kalau diberikan pada orang lain. Satu ialah. Satu orang yang mana. Kalau orang yang buat kerja ni. Dia letakkan. Dia punya takhazah dia dalam depan, Dan dia tinggalkan kerja ni. Bahkan tahu mujahadah tidak sempurna. Kalau mujahadah tak sempurna. Allah takkan turunkan hidaya. Bila telah buat timetable Bila datang masalah, datang problem Dan tinggalkan semua itu problem Terus buat kerja ni Pertama mana timetable telah buat Maka mujahadah sempurna Bila mujahadah sempurna Maka Allah akan buka pintu hidayah. Bila hakikat semangat telah datang pada diri orang Islam Maka semua Benda-benda korupan kita Akan dapat kerjaan Dan pintu kerjaan akan terbuka kalimah dan semayam alimah saleh janji-janji Allah akan sempurna perkara ni semua bila akan berlaku bila kita buat mujahadah kita buat mujahadah dengan hakikat mujahadah dalam usaha ni kita letak diri kita maka syaitan pertama sekali nafsu dia tak dia takkan dia takkan dia, dia akan tarik kita daripada buat usaha ni dia tak baik dia buat usaha ni oh, Apa kalau satu orang dia telah buat usaha Maka syaitan akan usaha Untuk keluar daripada mujahadah hmm. Dengan usaha ni Apabila telah dihidupkan Satu orang bila dia buat usaha Maka Dengan apa rupa bentuk yang dia usaha Syaitan akan tunjuk pada dia. Syaitan akan tunjuk kepada dia. Kerugian dalam amalan tadi. Dia akan tunjukkan ke ke kelebihan kat dalam rupa bentuk. Dia akan tunjukkan faedah kat dalam, dalam harta benda. Dia akan tinggalkan usaha dan ambil faedah daripada rupa bentuk. Bila mujahadah. kalbut ikut nafsu. Mujah tinggalkan mujahadah, ikut apa hendak nafsu kehidupan yang dunia ni Sementara mata ha? tak akan dapat faedah. Akhirat pun tak dapat faedah. Allah bagi taufik. Allah Subhanahu taala bagi taufik, bagi mudahkan kita. Allah telah taufik. Masalah Tumpuan kita hanya pada Allah Melalui pantai semayang Kita minta setiap keperluan kita Kita terus minta dengan Allah Dan mujahadah InsyaAllah Hakikat mujahadah akan dihasilkan Dan akan dapat Anugerah hidayat Akan jadi asbab hidayat untuk makhluk Allah Akan jadi asbab hidayat Untuk makhluk Allah untuk dengar, dengar daripada hati dia orang-orang Islam dan hati orang-orang Islam akan dat datang nur dalam hati orang Islam bila mujahadah betul daripada hati dia dalam hati orang-orang Islam pancaran nur akan datang orang, orang Islam mana saja pergi nur tadi akan pergi setiap tempat seluruh dunia dan orang pada hati dia Dalam hati seluruh manusia Di seluruh dunia uh, Nuri dayat akan pergi hati setiap orang Hati seluruh manusia Akan tertarik pada Allah uh, Semua orang akan datang Kembali pada Allah akan datang Bila dengan usaha ni Mujahadah telah datang pada hakikat dia Maka Dengan mujahadah ni hidayah akan tersebar Allah akan reza Dengan begitu juga Allah akan rezol dengan semua orang. Dan Allah SWT akan turunkan nemat Allah. Semua orang akan dapat rahmat Allah. Akan dapat nemat Allah. Dan doa mereka akan diterima oleh Allah. Dan seperti doa. Satu orang yang Allah terima. Semua orang yang doa Allah akan terima. Tonton tuan, tuan mulai Allah SWT. Saya orang lemah. Saya pun tak pandai. Apa yang saya baca tadi eh telah ditulis Wan Yusof Saya telah bagi topik pada contoh. Pasti kita semua. Ini baca lagi satu buku. Baca. Saya 10. Belum lagi baru 2 jam umat Muhammadiah. Umat muslimin bertanggungjawab atas setiap orang umat mereka perlu faham umat bagaimana mereka akan terjadi dan bila umat akan berpecah umat yang muslimah umat yang muhammadiyah mereka semua bertanggungjawab perlu tahu bagaimana kaum umat akan bersatu dan bila umat akan berpecah umat yang muhammadiyah Setiap umat mereka perlu tahu bagaimana umat akan bersatu dan bila umat akan berpatah. Karena apa? Umat ini. kalaulah umat ni, kalau la umat ni, mereka satu satu orang dia satu satu orang akan jadi asbab musibah pada suruh suruh umat. Kalau umat ini, dia amal umat ni dipertularkan amalnya, maka dengan satu orang tadi dia akan jadi asbab rahmat Allah turun untuk semua umat di seluruh alam. <tuh> Antu nak ke depan istimai. Kalaulah dia gunakan, dia akan dia hidupkan untuk diri dia sendiri saja. Maka akan melukakan kerugian pada seluruh manusia. Tapi kalau dilalui kehidupan dengan istimai, fikir atas istimai, <tuh> maka dia pun akan dapat faedah, seluruh dunia akan dapat faedah aswafnya. Umat ni bukan telah Umat Muhammad SAW adalah satu umat Kalau dia asing Maka dia akan musnah Kalau dia ikut Kalau dia jalan Satu umat Maka dia akan mulia Dia akan ditinggikan Oleh kerana Kesatuan umat sudah tidak ada Kesatuan umat sudah tidak ada mereka kata Nabi SAW telah bagi tahu. Orang Islam pati satu badan. Satu bahagian sakit. Maka satu badan akan rasa sakit. Hari ini kehidupan kita. Hari ini kehidupan kita. Kehidupan infradi Kita telah datang pada kehidupan infradi Kehidupan kita tak datang pada dasar. Kehidupan Nabi SAW. Oleh kerana itu. Hari ini orang Islam mereka. tersangkut dalam musibah kesusahan Orang Islam tak nampak mana di, di, di seluruh tempat pintu-pintu musibat pintu-pintu kesusahan terbukak Muhammad sallallahu alaihi doa dia seluruh cukup dia untuk hancurkan kerajaan Fir'an Allah Subhanahu taala Nabi sallallahu doa Nabi sallallahu umat ini telah diselamatkan Kita telah terfikir bagaimanakah umat Islam dapat dipena? Kita telah terfikir bagaimanakah umat ni hari ni yang telah bercop-cop mereka mereka kamar satu? Bagi ni tak perlu pada pada negara luar. Oh tidak berpantang negara salah. Tapi masalah sebenarnya tentang amalan kita. Umat ni Umat ni bukan diminta untuk bukan bukan dicari untuk minta sedekah pada orang lain. Maka umat ni Umat ni satu kemaluan, kemaluan untuk umat ni. Bila pergi minta pada orang bukan uh, uh, minta sedekah. Umat ni bukan ni buat untuk untuk perkara ni. Tapi umat serassalam Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuk satu umat untuk hantar setiap bidang ke depan. Dalam perniagaan, dalam pertanian, dalam dalam setiap rupuk ah ha? dinding ke depan hmm. oh. datang ke masjid kita <tuk> ha? itu bas cukup manual satu cukup manual Datang ke masjid Untuk 2-3 minit saja Datang masjid Untuk Semayang Dan Semayang Kira ha? Imam Semayang Semayang depan Allah Tak ada tumpuan pada akhirat Satu pahli peniaga Dia bagi duit Dia ambil duit sekejap kat dalam banglo dengan janji hang siapa dengan siapa ah ha, betul hormat pada asan kamu pun tak ada muazin pun tak ada hormat pada asan Nabi Sassam beritahu akarat nanti. Muazin. dia akan tinggi pada orang lain. Panjang. Panjang. Umat ni bukan dibuat Untuk rupa bentuk Untuk harta benda, Tapi umat ni Mereka telah dihantar Bila umat ni mereka satu Bila umat mereka satu Apakah keadaan Bapa banyak bantuan Binatang tengok pun binatang jadi suka Hari ni Bagi harta Orang akan tanya Dalam politik Berjalan harta banyak sekali Dan yakin dengan politik Akan bentuk kehidupan Tengok bagaimana kan Kehidupan Abu Bakar Sidiq Kerasilah Mereka memperniakan mereka Mereka belanjakan diri mereka Harta mereka Mereka yang warna ini mereka dengan warna nabi. Mereka yang telah jadi khalifah. Rang laganya. Empat empat khalifah. Mereka yang telah banyak belanjakan. Dari arto mas mereka Nabi sallallahu yang paling banyak sekali musyawarah nalkah ta'lim semua amalan malam-malam Abu Bakar Siddiq Rasulando paling dahulu sekali aziz Umar Rasulano mereka lajak Ambla mana Nabi sasta jalan rang guys dapat tahu azad umar bin selanu kanan sebelah kanan sebelah kiri sebelah kiri nenda abu kasid dik selanu dan lalu dan dapat nabi sallam 24 jam apa saja kehidupan nabi sallam abu kasid dik selanu tirui apa kehidupan nabi sallam bagi tau Islam ni terselamat dengan mereka telah azab bakar sidik radhiyallahu telah apa yang telah dibuat oleh apa yang telah bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau la azul umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tau semua bagi semua orang balasan boleh bagi tapi Abu Bakar di lalu Membalasan tak boleh Satu malam eh, Bersama dengan aku uh, Pengajaran Nabi, Nabi SAW Ta'lim ta Zikir Nabi SAW uh, Banyak Kalau kamu mau Kamu mulia Kamu datang pada pakai ni, Belajar Amalan Nabi SAW Hari ini Ta'luk ta Ta'luk masjid Bersama dengan bazar Masjid masjid kita ketemya taluk 100 putus pada baitullah ah ha? ketemya masjid kata masjid kita tidak dibina di atas dasar masjid ni bukan dibina di atas dasar kerajaan atas harta benda pertama sekali Allah telah jadikan air dengan kudrat Allah Allah telah kulekan bui-bui dan Allah Subhanahu taala kibarkan bumi Allah jadikan satu bukit Allah jadikan pertama sekali Allah kudrat dengan kudrat ni Allah telah cipta segala galanya ni Allah yang telah cipta Ni semua Allah yang beri Dan Allah yang akan ambil Kudrat Allah adalah asas Baitullah Di empat-empat ini Bukan yang baikullah adalah kudrat Apa kudrat dalam zat Allah SWT Bukan dengan harta benda Kamu akan dipenuhi dengan kudrat Allah Allah SWT dalam harta benda tanpa harta benda Allah boleh pelihara. Allah Subhanahu taala. Dalam harta benda tanpa benda Allah boleh pelihara. Abraha datang bawa tentera untuk musnahkan Baitullah. Datang bawa lima tentera dia. Imam Malik unta dapat tahu. Mereka dapat tahu. Doa. Abraham dan tentera datang. Baitulah rumah Allah. Tak ada siapa yang boleh musnahkan dia. Dan tengok. Bila semua tentera datang. Burung yang kecil-kecil. Dan batu yang kecil-kecil. Dan telah dibiarkan. Semua tantra berat mati. Bila saja Allah dengan kutrat Allah boleh hapuskan kesan satu Perkara nombor, nombor empat. Saya bagitahu. Nabi SAW tanpa duit dalam keadaan yatim. Allah telah hidupkan dan skim Nabi SAW. Allah telah jalankan di seluruh dunia. Bila kamu yakin atas perkara ini. Maksudnya kehidupan dunia tak boleh buat apa-apa. La ilaha illallah. La qadra illallah yang yakin kamu gunakan kamu kebolehan kamu yang mana keringatkan kulturat Allah bersama dengan kamu kalau kamu hasilkan perkara ini maka kulturat Allah tak bersama dengan orang Islam sebab itu orang Islam telah dihina, orang Islam telah jatuh ada kerajaan ada segala kalanya tetapi antara semua antara keluar Daripada tangan orang Islam orang Islam hari ini begitu mereka sedih risau orang lain pun tadi susah macam, azab apa kesedih kesedihan itu, pakai pakaian yang tebal, pakai yang kuning untuk dapat kugrat Allah. Perlu buat usaha Hidupkan suasana Hidupkan medan usaha Untuk dapatkan kudrat, kudrat Allah Hidupkan medan usaha Allah Kudrat Allah Akan bersama dengan kamu Kamu akan selamat Daripada daripada api Daripada banjir Daripada musibah Tapi dalam, Kalau kamu hidupkan Medan Nabi SAW Kamu telah datang kamu datang miskin datang. Masjid ni bukan hak milik siapa Hari ni kamu kunci masjid Waktu ni bukan ni ada rumah Allah Ini bukan rumah kamu Masjid ni bukan untuk diambil Tapi untuk diberi Suara ni telah disampaikan dalam Teringat semua orang Allahu Akbar Pertama sekali Allah telah bagi tahu Allah yang telah bina masjid ni Dan cerita Perkara ni Tujub tangan, tujub talibun ni Di sisi Allah semua adalah kecil Di Allah semua kecil Allah maha besar Allah maha besar Memelihara Allah maha besar, mencipta Allah maha besar Keluarkan Semua kebesaran pada diri Masukkan kebesaran Allah dalam hati kamu hilang kamu kecil Allah Maha Besar. Cari cari cari betul tu cari kerajaan Allah. La ila ila Allah Maha Besar. Selain pada Allah tak leh buat apa-apa. Untuk bagi tahu perkara ni, untuk bagi tahu ni. Nabi SAW telah jadi nabi dan telah dihantar. Allah Subhanahu untuk bagi tahu perkara ini telah hantar Nabi SAW salam Nabi antara pada kamu dan Nabi SAW, suara Nabi SAW dengar apa yang Nabi SAW cakap letak dengar apa yang Nabi SAW cakap kamu akan ikut apa yang Nabi SAW bawa dengar ni kamu datang kepada kehidupan datang pada amalan dan datang pada kajian dan auto badan kamu kamu gunakan amalan dengan amalan apa yang diberi oleh Allah dan Rasulullah Bila kamu buat perkara ni, Maka Allah akan bersama dengan kamu 24 jam kehidupan Dengan cara ke depan Nabi SAW Dalam dunia Satu orang Datang banjir Dia keluar tablik Satu Satu Datang banjir tapi rumah ni telah selamat Seluruh peringkat kehidupan Bilang kehidupan bila hidup Allah akan beri kerjaan. Allah tak kerjaan dalam amal Umat ni akan terbina dengan amal Umat ni akan terbina dengan amal Dalam amal Semua bersama Yakin siapa paling kuat Begitu banyak dia akan dapat kerjaan Begitu banyak Anggota badan dia Bukan dalam harta benda kerjaan Kerjaan hanya dalam amalan dalam kejananan amalan Nabi Rasul Kalau amalan tadi sama apa yang dikehendaki Allah maka akan dapat kejan sembahyang dengan sembahyang dua rakaat para kan umat takkan terpena dengan sembahyang dua rakaat para kan umat takkan terpena pertama sekali amal ialah Betulkan yakin satu ialah yakin bila tertengok untuk ni tak perlu tak tak perlu apa-apa tanpa iman iman akan rosak dengan satu kamu pergi ke pasar, iman kamu akan berdebu untuk rosakkan iman. Langsung tak perlu buat apa-apa. Untuk betulkan iman, perlu buat usaha. Iman ialah, apa yang dikatakan iman? Apa yang dikatakan tak ada iman? Tak ada iman ialah, kamu yang yakin. Yakin kamu putus kepada Allah, datang pada sayang kepada Allah. Ini yang katakan tak ada iman. Tak ada iman dia apa kan? Yakin kamu putus pada Allah, datang pada seni pada Allah. Duduk di luar, dengar apa sifat Allah, duduk dengar kebesaran Allah, sifat Allah, zat Allah. Bila kamu dengar, dengar Quran dan hadis, iman kamu akan terbina. Bila kamu duduk, dengar Quran dan hadis, kamu akan yakin kamu akan terbina. Dan suasana iman kamu akan terbina. Kalau suasana kamu tak ada, maka iman kamu tak akan terbina. Akan dapat ambil faidah daripada harta benda. Takkan ambil faidah melalui pentaran amal. Dengan amalan yang baik, apakah faidah? Dengan amalan, apa dapat kebaikan? Apakah keburukannya? Bila kita terus belajar Quran dan Hadis, maka, kita kita tak akan tahu Apakah faedah amalan Selagi mana tak, tak, tak datang ke masjid Kita tak bagi amalan Selagi mana Kita tak datang ke masjid Bagi waktu dalam masjid Untuk, untuk percaya dans, apa, sallam, apa faedah Apa demi, demi, börjar, kerugian ni. Bila akan dapat tahu Untuk betulkan talim Untuk betulkan ni Datang ke dalam masjid apa perkara yang kita tengok di pasar, Kalau tak dalam tumpuan kita Dan pergi ke tempat tengok kedai Tengok apa per... Perkara tadi Ini dikatakan Kelalaian Dengan Dengan tumpuan ni kamu semayang Semayang kamu tak akan diterima oleh Allah Kalau kamu semayang Dengan tumpuan pada kedai Pada wanita pada ni Kamu semayang kamu tak akan diterima oleh Allah Semayang kamu dengan cara Nabi SAW dengan tumpuan yang betul Dengan semayang Dengan dengan cara semayang Maka Allah akan buka pintu Untuk kamu ambil pada zat Allah Bila kamu belajar semayang Maka kamu akan dapat tahu Kalau kamu ada satu kerajaan Kalau kamu semayang dengan cara betul Maka tahu Semayang dengan ikhlas iman ilmu ikhlas iman tumpuan dan ilmu dan empat perkara ni kamu semayang kamu jadikan betul pertama sekali kamu perlu usaha tersemayang kamu bila tumpuan dan kamu betul maka ikhlas akan datang dengan ni semayang untuk ini kamu duduk Duduk dalam halqah ilmu kamu duduk dalam halqa zikir duduk dalam halqa yakin dan kamu semayang. dengan ini kamu akan jadi satu umat tanpa kamu buat persatuan tanpa buat ni kamu akan bebas daripada semua rupa bentuk kamu akan hmm, dan Quran berkali-kali telah bagi tahu sama aku pelihara dalam api, sama aku pelihara dalam perut ibu. Bagaimana kamu minta? Bagaimana kamu minta? Bagaimana Allah? Bagaimana Allah kita tak percaya Allah macam tu? Bagaimana Allah kita perlu minta, kita tak minta? Ciptaan Allah, kesan apa yang dikenali oleh Allah. Nabi kaliman dan semayam mereka bawa kaliman dan semayam nabi mereka bawa kaliman dan semayam nabi mereka bawa kaliman dan semayam kaliman dan semayam adalah satu mush latin sebab hanya rupa bentuk yakin keluar dan datang pada pada yakin pada Allah maka dengan ni pintu amalan akan terbuka ha lanjut Korbankan diri kamu Atas yakin pada zat Allah SWT Kamu buat Dengan cara Nabi SAW Jasbah untuk cari kerjaan Allah Melalui pantang doa dan zikir kamu Buat perniakan kamu Ilmu, zikir, tumpuan Dan jasbah kerana Allah Allah kami beri pada kamu Dan terus maju Dan terus maju Jangan sia-siakan dengan cara Allah, tumpuan pada Allah, dengan cara Nabi Sallam, dengan jaswa. Karena Allah kamu belanjakan harta kamu. Orang-orang miskin, orang yang menjanda, belanjakan harta untuk mereka. Kalau kamu belanjakan harta kamu dengan cara ni, Allah akan kasihakan kamu musibah dunia dan akhirat. Kalau apa? Kalau kamu belanjakan Kudrat Allah bersama dengan kamu. Allah akan pelihara kilang kamu. Allah akan pelihara kamu. Perkara yang akhir sekali. Yalah Satu orang. Bila duduk dengan satu orang. Orang yang kaum dia. Kawan dia. Musuh dia. Kita punya masyarakat kita. Datang pada ilmu yang betul. Cari jasbah yang betul. Sebab kita Allah. Kita jadi hamba Allah Dan kita lalui kehidupan kita Orang yang langgar perintah Allah Kita jangan bantu dia Kalau kamu bantu orang yang langgar perintah Allah Bantu Allah tak bersama dengan kamu Bila berlaku kekurangan dalam amal Allah tak akan terus tangkap Tapi buat zalim Allah terus akan tangkap Mahasyarat Kehidupan kita ma Mau Muhammalat kita Masha'at kita Akhlak Jauhkan kesusahan setiap orang Dan kalimatullah Tinggikan kalimat Allah satu kampung Ada satu kampung Satu orang Kristen Mati Tanpa kelaparan Dan kelaparan Maka semua orang Islam Dan kampung Kampung tadi akan ditanya. Semua orang Islam telah buat kesaliman ke atas tu orang Kristian. Betulkan. Itu punya masyarat kita. depan keluarga kita. Rumah saya, kedai saya, kilang saya. Pertama sekali usaha atas kalimat dan semayang. baki akam lain, semua akan datang. Dalam peperangan badar Allah telah zahirkan kekuatan semayang. Ha? Musa al Islam mengesmayang dia kalimah Allah telah tenggelamkan Firaun dan tentera-tentera. Eh, kang -tentera. kamu cakap orang, orang Bazar mereka cakap dengan kalimah dan semayang, semua masalah akan selesai. Bella. Kamu yakin dengan semayang Allah akan pelihara. Semayang Nabi SAW telah dipelihara. Ambil Allah SAW telah dipelihara dengan kalimah dan semayang. Ini adalah cara sahabat, cara para Nabi. Semua sahabat mereka dipelihara dengan semayang. Nabi SAW sangat tinggi. Lanjakan diri kamu untuk amal. Hari ini... Dibelanjakan untuk untuk rupa bentuk pengorbanan atau dasar dunia ini suasana telah hidup. Tapi untuk amal, tak ada orang sedia. Walaupun langsung tidak ada apa-apa. Orang yang telah letak asas dia. Orang tahu masjid, nilai masjid. Masjid la tempat Nabi sallallahu Masjid Nabi sallallahu Nabi sallallahu datang. Nabi sallallahu datang ke rumah kamu ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam akan datang ke rumah banglo kamu. Baik tu masjid lebih mulia lagi. Tahu apakah nilai masjid? Ya takkan Bila dia waktu? Pada kamu punya perniagaan kamu. Pada rumah kamu. Datang ke masjid. Kehidupan kamu akan terbina dengan amalan kamu. Kehidupan kamu akan terbina dengan amal kamu. Amerika. Rus. Chin. Hindustan. Kamu tengok mereka. Kamu tak tengok. Apakah perintah Allah. Apakah amalan. Yang nama Nabi SAW. Inilah. Inilah. Sebab kamu telah datang kesusahan pada kamu. Ha, untuk amalan ni. Ha, duduklah dalam masjid ha, Datang ke masjid Supaya kamu dapat adat Jangan keluar pada masjid Sedikit-sedikit waktu Kamu kalis Kedai Kamu telah jadikan sebagai tempat asal kamu Untuk belanjakan diri Diri kamu Untuk perkara ini telah jadi mudah untuk kamu Kita semua sangat lemah Kalau kita fikir atas perkara ini, kita datang pada perkara ini. Untuk ini tuan-tuan Allah SWT, kita mewujudkan perkara ini, disuruh alam. Ini adalah tanggungjawab setiap orang-orang Islam. Pada mula sampai akhir, setiap individu umat ini. Bagaimana ka umat akan bahagia, bagaimana umat akan berpecah. Setiap umat tahu perkara ini adalah penting. Atas perkara ini tuan-tuan kita mau istighfar. Eh Allah. Satu tanggungjawab yang besar kau telah bagi ya Allah. Allah tak sempurna kan tanggungjawab ini ya Allah. Kau maafkan kami ya Allah. Istighfar atas perkara ini. Untuk ini kita keluarkan waktu. Keluarkan time. Jangan tinggalkan satu orang pun dalam rumah. Masjid telah dibina. Keluarkan orang. Dan amalan ni, kita membuat praktikal. Tonton. Kalau tonton tuan tak sediakan orang untuk keluar, tonton balik makan pun tak, tak boleh buat usaha. Satu orang, dia mati nama-nama-nama, bagi tanya dia, bila uh, orang karkun lama, bila kamu mau keluar tiga hari, dia cakap bila uh, uh, jemaah masjid saya keluar, waktu saya keluar. Dia kata, kau bila nak keluar? Haji Saab dia. Dia cakap, bila ahli masjid, jemaah keluar waktu tu? kata, kamu bila nak keluar? Itu jemaah masjid kamu, kamu bila nak keluar? Dia kata, Apa, kamu nak asingkan ke saya kepada ahli jemaah masjid saya? Dia kata, Kamu sendiri bila kamu suri? Haji Saab Dalam rumah kita ada empat orang Satu satu minggu satu orang keluar Satu orang keluar satu kan kalaulah satu orang saja keluar Baki semua tak keluar Macam mana? Semua orang mahu keluar jangan Allah Saya bagi tahu Hashmat Bayi Hashmat Dan di Lohor Semua rumah orang Berapa banyak orang yang telah keluar jangan Allah Berapa banyak orang yang belum keluar jangan Allah Satu orang yang tak keluar jangan. empat bulan dia bagi empat puluh hari. Tak boleh bagi empat puluh hari. Bagi tiga hari. Tak bagi tiga hari. Tak boleh bagi sepuluh hari. Bagi tiga hari. Kalau langsung dia tak buat apa-apa. Bawa dia. Tashkilkan dia. Mesti mesti nak dia tashkil. Dia betulkan sembahyang dia dengan Imam Sab. Jangan tinggalkan satu orang pun. Semua orang kita mau taskil. Hah? Taskil, sempurna kan tasbih. Jangan tinggalkan satu orang pun yang kita tak taskil. Pasti mahu kita mau bentuk ni fikir. Kita umat. Kalau oh. kita umat kesan amalan kita akan sampai ke seluruh alam. Semua jawapan tuhan syaklah. Ya oh. Ketemu minta belum lagi. Semua ya. yang sunat mendoa. Ya. Ada lagi sikit tinggal. Ya Satu buku baca Setiap lagi. hari. Semua yang salat hajat. Waktu isra. Eh Allah. Kami taubat ya Allah. Kami tak buat kerja ni Eh Allah. letaklah kami dalam amalan ni Allah kami nak suruh alam. dalam peperangan Hunain 12 ribu orang Islam 4-5 orang saja dalam mati mereka kami sekarang majority ramai apa yang berlaku semua orang suruh lari Rasulullah SAW telah panggil semua sekali alam 4000 eh Allah SWT telah bagi menangkan orang Islam bagi kepada semua lelaki wanita perempuan kecil-kecil budak-budak kecil kampung-kampung budak -budak, kita buat tanggungjawab Allah kita jadikan kita umat Nabi SAW. Setiap umat Nabi SAW betau jawab apa? Seru alam. Saya dan tuan-tuan Allah telah mudahkan kita Itu istighfar. Eh Allah. Mudahkanlah ya Allah. Perkara nombor dua. Eh Tuan-tuan mulia Allah SWT. Jemaah yang kita keluarkan. Jemaah tadi tak kumpulkan orang kampung. Hmm. Ha? Bahaya daya besok kan. Eh? Bahaya daya besok kan. Jumaah kami pergi ke Mumbai. Lepas Pakistan, partition. Kami buat kajian tempat-tempat. Satu dua orang Sedia untuk pergi ke Nizamuddin. Dah ya tahu tempat mana film. Jadi, eh, ah, dari Bombay, ah, di Bambay. Bambay. dia cakap mau pergi ke sana. Bollywood. Dia cakap, dia cakap, abang saya dekat sana. <coughs> dia cakap, lepas satu tahun baru saya akan hantar adik sini untuk pergi. Ah, satu tahun baru lepas sembilan bulan. Dia kat berapa duit kena, untuk pergi ke sana. Pada waktu tu, daripada Bombay pergi, Delhi dua puluh lapan rupiah. Espresso. 28 pergi 28, 28 balik 50, 58 adiknya 40 hari akan sepuluh saya bagi tahu pada orang Bombay. aku tinggalkan di, di station. saya bagi tahu pada orang Bambai bila kamu hantar dia pergi stesen setiap langkah kamu kamu akan dapat 700 pahala 700 dosa kamu akan dimaafkan Satu VIP Satu lagi yang bukan VIP Stesen Saya pun bagi jawab di sana Kumpulkan orang di stesen Tak ada orang sedia Tapi dua tiga orang mereka telah Orang muda mereka telah niat Mereka pun cakap ada orang kawan kita sediakan sediakan dia Jemaah kami saya sendiri pun pergi sediakan kita orang raibin pun Allah maafkan kita kita tak tahu macam mana mau hantar jemaah keluar kita orang raibin pun tak tahu juga Kita ni hari suruh bagi dayat suruh Musafah pas cukup. Sedangkan, kita mau hantar cuma ah sampai stesen. Itu kerja yang paling berkat sekali, Terabal Pindik. Bayu Abdul Malik. Bila Juma'ah datang, dia ambil Juma'ah tadi daripada stesen dan dia hantar Juma'ah pergi stesen. Sini dulu Abid Abdul Malik dia pun buat macam tu juga Kita langsung tak terima Kita tak pergi ambil jemaah pun sekarang Begitu kita telah dijauhkan Saya ingat betul-betul Buna -betul. ila sahabat berbahagia Bila jemaah datang pergi ambil mereka di airport ataupun di station Bila mana jemaah mereka berehat di situ kamu berehat Bila jemaah berehat kamu berehat di situ Jemaah bila datang pergi ambil jemaah Kemudian Mohana Ilya sentuh beritahu Bila jemaah datang, kamu sama dengan mereka datang, datang bersama dengan nizam muda saya pun bersama dengan jemaah datang ke Nizamuddin. Bila mereka sudah cukup waktu nak balik, hantar mereka pergi ke stesen. Kadang-kadang. Ambil cuti, dan daripada Nizamuddin pergi ke stesen, hantar jemaah. Banyak kita boleh buat usaha. Kita kita tak boleh keluar, kurang-kurang kita hantar jemaah. Berapa banyak pahala kita hantar jemaah. Kampung jemaah apa lagi? Satu kita tengok satu jemaah. Dalam gas cakap dengan satu orang. Bagi tahu bawa tunai bawa ke kena masjid bukan dalam perjalanan pun cakap dengan dia juga. Bagi tahu fasilit dan masjid. Bagi tahu pada dia dua orang ditetapkan istiqbal. Mole lihat siapa Bila orang datang nescap Allie, Allie, wow, wow, wow, kita pun mau buat ni. Wah wah wah wah, orang sudah datang. Malaysia sudah pegang kasut orang, Dan bawa orang datang ke masjid. Dan perjalanan tadi orang yang tunai langsir datang ke masjid. Bagi tahu perihalnya perjalanan kamu di sisi Allah begitu berharga sekali. Nilai sekali. Boleh jumaat yang dihantar. Besurah jumaat tadi. Tanya. Ahwal. Kalau tak semayang lagi. Eh, cakap dengan dia. Lepas tu sediakan dia tak semayang. Pertama kalau orang tadi diambil semayang. Tak betul. Eh, jangan terus tegur dia Tapi pertama sekali Timbulkan rasa keinginan Untuk betulkan wujud dalam hati dia <coughs> Bila dia buat itu, Semayang Tengok semayang dia. Duduk dia dalam halqa, Dalam dua halqa, Bagi tahu pada dia Allah SWT bagi kita agama Dan setiap zaman Allah telah hantar Nabi Yang akhir sekali Allah telah hantar Nabi sastran sebagai Nabi Dan sabar telah Tanah Jumain ada Khususan yang terima oleh sahabat Oleh Nabi Sebelum semayang tak maksud usaha ni Dan Apa sahabat punya Khususan itu pun bagi tahu Lepas semayang Berdiri Apa saja yang kita telah bagi tahu tadi Allah telah beritahu usaha ni Usaha ni ialah Batu bayan Enam perkara Selepas banyak nama perkara, baru sediakan untuk berapa untuk waktu tajkil. Kita segi umum. Dari tiga jam ah? Ha? Ibu banyak belum sampai jam itu. Allah maafkan kita semua. Kita juta tetang. Hai? Allah dan kudrat Allah Khalik, Allah kudrat, Allah samad Allah tidak perlu pada sebab apa. Dua perkara ni perlu kita cakap lah Percakapan kita Allah Khalik dan kudrat Allah dan Allah samad Ini adalah khususnya kita, umat ni Kita ni cakap Pada waktu ni apakah perintah Allah pada waktu ni, apakah hukum Allah? Dalam satu tahun, apakah perintah Allah? Di setiap tempat, apa tem, tempat, keadaan. Dalam keadaan. Pada waktu ni, apakah perintah Allah? Pada tempat ni, apakah hukum Allah? Bila tercakap, bila terbayang, kita cerita tentang kudrat Allah. Allah, kudrat Allah. Allah pelarikan kudrat Allah. Dan bayang kita mau cakap ni, Allah tu pelihara, kudrat Allah. Allah telah peluru pada siapa -siapa. semua. Semua peluru pada Allah. Dan Hindi bagi dalam asyik baca dalam bahasa Hindi. K Allah buat semua segala-galanya dan semua tanpa Allah tak boleh buat apa-apa. Allah bindi Orsab. Nabi Ndi hmm. itu cerita tentang kebesaran Allah Untuk fa ambil Untuk ambil fa faedah Pada zat Allah Allah telah bagi kita perintah, perintah Untuk dilakukan, ada larangan Untuk ditinggalkan eh, Ini nafis Fad eh, Pada waktu ni apakah perintah Allah Apa, Pada waktu ni keadaannya Apakah perintah Allah Nabi S.A.W Baca mana Nabi S.A.W Tersepurakan rukun Ya keadaan oi dah kita sebenarnya kan waktu matahari keluar tablet sembang ha matahari tegak macam tablet sembang Ini, tengok keadaan dia tonton dengan smart Derang Orang-orang keliling Haji Sab beritahu pukul 10 nanti ada taklim semua. Haji Sab cakap tak ada. Saya tak tengok ni time semua. Saya tak tetapkan ni. Okay. Ada faham kata tak? <laughs> Dan catat kebocan dalam. itu kudrat Allah Cerita tentang umumiat. Dan 4 jam dari sini ingat dah Tengok, satu orang bangun cakap apa. Satu orang bangun cakap apa. Dia marah. Hah? Macam apa? Saya orang bangun. Bangun siapa? Minum? Mohonai Yusuf, Ustaz. Mohonai Inamulasan. Mohonai Ubedullah Sumuk. Saya bagitahu. Sahabat ni pengorbanan. Cerita tentang pengorbanan sahabat. kesusahan sahabat. sahabat. Pertama sekali cerita tentang pengorbanan, ke kebesaran Allah. Allah! Dengan kudrat Allah, Allah telah jadikan air. Allah! Dengan kudrat Allah telah tebarkan bumi. Allah! Dengan kudrat Allah, Allah telah pelihara Ibrahim AS dan anak-anak Allah! Dengan kudrat Allah, Allah telah pelihara, Allah telah tarbiah, tadi ada satu asbab untuk hidup. Allah telah pelihara. Allah! Yang satu anak yatim Allah telah pelihara dia Dan dia punya skim dia Allah telah sebarkan ke seluruh tu Perancangan Perancangan kan? Kita cakap perkara yang senang-senang Senang-senang memperkata Simple. Jangan kita jadikan kerja ni susah-susah Orang yang belajar dia boleh buat kerja Semua orang boleh buat kerja ni. Cuba tuan-tuan fikirkan ini ya ni Abdul Amir Miaji Abdullah Amir Ah jemaah di Karachi Miaji Abdul Rahman Amir Bombay Mia Miaji Amlo ni tiga-tiga orang yang tak belajar ni orang tak ada baca orang tak ada sekolah orang Bismillahirrahmanirrahim Jumaah pergi oh, ke Pesawat Amir uh, Sab, ha? <coughs> Miaji Adil. Satu lapas mungkin tak belajar macam. <coughs> <coughs> Ada pokok, satu pokok. Kami duduk di pokok. Saya pun duduk dalam bekas saya, <coughs> eh. letak air dan bagi minum orang air dan cakap. Yang datang, mereka datang untuk istinja, Lepas tu, mereka duduk sana, minum air. Mohonan Iliasat, betul-betul-betul juga. Oh, tu satu orang suruh lari. Haji Siap pun lari pergi jumpa dia. Panggil dia datang, jumpa Mohonan Iliasat, betul-betul. Jadi, semua orang yang datang. Tak ada satu orang pun yang mana tinggalkan dia tanpa mana cakap. Maknanya. Semua orang mana cakap. Orang datang, dia yang, dia yang buat kerja sana. Sebab penat datang minum air ke di sana bagi istinja eh, tandas oh, semua orang mahu Aisyah mahu Ilyas tu, tu satu orang nak pergi Aisyah dah ripi panggil datang cakap hmm. Hmm. Hmm. saya kadang-kadang selintas dalam fikiran saya satu perkara yang aneh di raven di luar raven ada kedai-kedai kamu cakap duit tak boleh buat apa, -apa. tapi di kedai-kedai semua cakap duit boleh buat apa, apa orang yang mana buat amal Yang yakin pada dunia amal dia tak akan diterima lihat Amal dit akan dikira sebagai amal. Ustaz panggil mana ini orang? Bila kamu memasalakan saya? Baca Allah Allahu smal lam jarit lam julat lam yakallu kufat. Kamu baca surah ikhlas saja, Allah akan selesaikan masalahnya. Cakap dia aku terjemah. Baca surah ikhlas saja, Allah akan selesaikan masalah. Allah akan selamatkan pada kepapan. Ucap la ilaillallah, ilai ucap la ila saja. Datanglah pelindungan Allah, perjagaan Allah. Nabi SAW bagi sallallahu. Nabi SAW gantungkan tu pedang di atas pokok. Musyrik datang. Dia ambil pedang tadi. Dia kejut Nabi SAW. Dia letakkan leher. Siapa akan selamatkan kamu sekarang? Nabi SAW, Allah! Allah! Allah! Itu pedang soal jatuh pada dia. Denisa di Mudin. Bila Pakistan, India. partition. Jumlah datang. Bentuk empat-empat empat orang. Dekat, nanti jangan kamu kumpul. Dia yang semua, mewati semua dia sudah kumpul. Mereka tu polis mereka cuma ambil pistol, mula tembak Pistol tu tak boleh jalan. Apa yang kamu buat? Kami zikir, zikir. Kamu so goyangkan kami mian. Kamu mian. Ini balai. Keluar Keluar kluok kluok kluok. Baca kalimah saja kamu so datang penindungan. semayam subuh saja kamu datanglah perlindungan Allah Perjagaan Allah datang ke rumah cakap assalamualaikum datang ke rumah saja tonton melasmatam dalam rumah kalau ada orang dia jawab kalau tak ada orang jawab kamu niat niat untuk sampaikan kepada nabi s.a.w. Kamu bagi salam saja. Kita telah hampir pada Allah. Hampir pada Nabi SAW. Tuan-tuan bayangkan. Orang yang telah hampir pada Allah. Hampir pada Nabi SAW. Apakah keadaan dia? Ini perjalanan. Bagi tau perjalanan. Saya minta tolong tuan-tuan sahaja. -tuan. Tuan, tuan akan pergi besok. Dan fikir mau pergi. Ah. Setiap kampung. Jangan tinggal satu orang pun. Dengan kasih sayang. Kamu boleh ucapkan kalimah kepada setiap orang. Ucap kalimah saja. Semua dosa kita telah dimaafkan. Kami pergi ke mana-mana-mana. Ada -mana ansafiq. ...Misafari Yamani, Laktuban. ...Mendu pun berada. ...Ada orang. ...Cakap sikit, betul baca La ilai Allah mahu. Di. La ilai ilai ...Cakap sikit, La ilai ilai Allah, La ilai Allah. ...Capa pun tanya? ...Mengpun cakap La ilai Allah kita orang ingat, la ilallah sebelum ni banyak dosa semua dosa Allah terima aska cakap sikit la ilallah cakap sikit la ilallah cakap sikit la ilallah la ilallah la ilallah semua dosa Allah maafkan dan Allah akan ganti dengan kan kebaikan pahala satu perkara yang begitu besar sekali cakap dan kalau kita memikir Allah sedang lihat Ni selagi mana perkara ini tak akan berlaku. Selagi mana kita tak tutupkan, tak tetapkan waktu dan kita tak zikir kepada Allah. Hmm. Baiklah, tasmihan begitu mudah sekali. <tuh> <tuh> Hadrat kita dulu zikirnya. Subhanallah. Ey Allah, kemah suci Allah. Alhamdulillah segala kebaikan tu entah. Eh Allah. La ilaha illallah. Selain daripada kami akan ikut ikut apa kandaki engkau. Kami akan ikut kata abang kau. Kami akan serahkan diri kami pada kau. Allahu Akbar. Allah begitu besarnya tau. Begitu besarnya kau. Kita tak boleh nak bayangkan, tak boleh nak cakap. Dan seluruh perjalanan cakap ni zikir. Apa yang saya baca Allah s.a. dengar Apa yang saya baca Allah s.a. dengar Baca bismillahirrahmanirrahim Dapat pahala 49, 490 ribu Digandakan dengan 76 ribu Digandakan dengan, dikalikan dengan 490 490 juta Berapa banyak paling yang Allah akan bagi Eh tuan-tuan Di mana saja terpergi Semua anak-anak sana Budak-budak kecil Mau sediakan mereka Allah ta jere kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah usman ta rabita tangojab tasuru alam zaman Nabi siapa saja ucap kalimah dia terus sebarkan kalimah eh hey Allah kami Allah. kami akan tak, ikut kehendak nafsu kami ya Allah kami akan ikut kehendak engkau ya Allah kami akan ikut dengan cara Nabi sallallahu Cara Nabi SAW Boleh insyaAllah Pergi kampung-kampung Sediakan semua orang untuk taubat Boleh insyaAllah Sediakan semua orang taubat Dan akan datang Bawa keputusan Ya Allah Selama ni ya Allah Seluruh dunia ya Allah Kamu mau bawa perkara ni ke suruh dunia ya Allah Kami perlu pakai kerja kami taubat ya Allah Maafkan ya Allah Istighfar Bila istighfar Yakin Pasti dan pasti, saya dan tuan-tuan Allah Subhanahu taala akan buka jalan tersebarkan salima uh, ke seluruh dunia semua orang, orang India dapat masuk Islam semua Amerika, seluruh China, seluruh Amerika, Afrika mereka dapat datang pada Islam semua anak-anak budak-budak kecil Allahumma hadinna jami'an dalam hati kita perlu ada kasih sayang uh, semua ada kebaikan. fikirmu kebaikan untuk Siapa selama Satu yang kita mahu jaga tiga pekat. Kita jangan gibat. Jangan cerita keburukan siapa-siapa. Kita cerita keburukan. Ruh doa kita akan dikeluarkan. Jangan gaduh dengan orang Islam. Jangan bergaduh dengan orang Islam. Perkara nombor tiga. Jangan kita rampas hak siapa-siapa. Jangan sangka buruk dengan siapa-siapa Bawa semua orang kampung Semua orang mahala Datang ke masjid ha? Dan hantar mereka ke Supaya Semua orang dapat tahu Kamu buat tertib dalam masjid Bapa banyak, bapa jauh kamu dapat tinggalkan jemaah, hantar jemaah, kamu hantar. <tuh> Kami di segal satu tempat, jemaah kami bukik hanta jemaah. Satu mewati dia tengah buat, tengah ber... dia buat apa dinding. rumahnya tu. Ini apa bangat? Ya? Dinding. Tengok demi kerbau dia, dia truk keluarkan susu, Terus happy. Jemaah datang. Bagi semua jemaah minum susu. Tengok jemaah kita ni hati mau kena happy, gembira. Mau buat keputusan syarlatan. Ya e Allah, kami tak jadikan, kita anggap sebagai umat Nabi SAW, kita tak lalui kehidupan atas dasar ni Allah. Maafkan kami, seru manusia, seru alam ni Allah. Ya e Allah, selama ni Allah, kami tak rasa, kami tak anggap kami telah dihantar untuk seru alam. Ya e Allah, maafkan kami. Baik kita maaf, kita minta maaf, Allah kan cakap, Oh, hamba aku tahu bersama aku ni, maafkan. Pergilah, saya semua maaf semua, lumayan dosa. <laughs> keluarkan semua orang kita mau buat keputusan selama ni kita tak darikan kita sebagai umat ini sampai kiamat banyak manusia akan lahir Allah telah hantar kita boleh insyaallah insyaallah <tosan> <tosan> <Okay> okeylah kita nanti malamnya ini dia 3 jam 12 minit